Välkommen till Rådspelspodden. I kväll ska vi köra svärd och svartkonst. Jag och Sebastian, eller K, kommer bara att spela den för kvällen. Idag har vi med oss Paulina och du ja. kommer köra som... Jag har en krigarrobot som heter Brutus och kallas ibland för Brutus Brutusförsvararen. Och har kommit fund med att sitt livsmål är att bli den bästa försvarsroboten. Bland äventyren. Eh, inte sällan tycker han att anfall är bästa försvar. Och sen så har vi småfolket Tova. Eh, som bär omkring på en mörkbrun basker som vi närmare tittar är en skogschampinjon. Um, hon har inte bästa fysiken direkt Hon är ju ganska liten och så Överlevt så länge på lite små Men längtar efter större äventyr Och större skatter uh, Hon påstår sig ofta vara den bästa Vampyrjägaren du någonsin har träffat <laughs> Det var väl det Och så har med oss även Anton här ikväll ja. du ska spela som Jag ska spela en insektoidkrigare Som kallas Miri hon är en, en skarabé-inspirerad insektoid som är svart med röda toner. Hon ses vanligen springer runt med fyra spjut. Då är henne, då hon anser att det är lite lättare att slåss med det. Jag tycker om ja. fyra spjut måste jag säga. Ja. Sen så kommer jag också spela Alfin en Erolderimagiker. En liten en liten blond Uråldrig med ett väldigt strikt ansikte. Kan vara värt att nämna att uroldriga rasen och Ja, uroldriga rasen din ålder. Nej. Ja. Jag skulle gissa på att är eh, det är lite både och där för du kan vara ja, 300 år om du känner för det. Jag kommer nog vara närmare 100. Jag kommer, ja. jag kommer vara ganska ny. Så, så du får för fortfarande dommas som typ för vara indom, alltså, ja. en tonåring. Jag kommer ja men jag tänkte lite grann det. Jag ska inte vara jätte gammal. Jo, ja. eller någonting mer du hade att säga om din är nu en... Ja, det är, som sagt, en väldigt liten Uroldrygg Uroldryg, som är blond och har ett lite strikt ansiktsuttryck. Ja, och så sa att den heter Alfin, eller? Alfin, ja. Alfin cool. ja. Och så har vi med oss Martin ikväll. Martin, vad, vad kör du för karaktärer? Ja, uh, först så har jag en uh, insektivid som uh, tänkte mig skulle vara lite eldmyra i mm. stilen, uh, som heter Glenn. Och Glenn är då en krigare och eh, börjar med äventyr för att han, eh, han kom bort ifrån sin eh, stack om man ska säga det så och eh, lyckades aldrig hitta tillbaka så han sattes ner och skrev och ja jätteförvirrad tills några äventyre kom och plockar upp honom så hakar han på där. Eller hade hon något som, som riddjur då eller... Förlåt Nej, så mycket styrkan han inte, tyvärr Alltså jag får bara bilder framför mig Och säger, nej jag vill inte vara Läger varma Jag får bilder av att internt Så är det det han säger, men externt så har han bara En insekt som klickar Med sina Inte så mycket än så Yes. Vad hade du för andra karaktär? Sen har vi min lilla magiker En människa vid namnet Bertil Uh, Bertil valde att bli magiker för att. Uh, rent fysiskt så dög han inte till ett skit visade sig mina slag. Ja, uh, yeah, så so han tänkte att vi, vi kör hårt på att bli magiker istället. Uh, så so får vi se hur länge han håller. För kortfattat då så. Vi körde alltså två kart här i var. Och vi, då uppgör vi ett litet band av de här sex individerna. Och vi kommer då utforska väldigt mycket bland i gränsländer, som kallas för nämligen, på kontinenten Nuna. Kampanjvärlden utspelar sig på kontinenten Nuna, som är en superkontinent som är kanske 5000 mil bred och 12 000 mil hög från syd till norr då. Vi kommer att få landet upp det år igen, de flesta av oss i alla fall, då, och ha färdats till gränsländerna för att hitta, hitta storskatten om man säger för något sånt. Leta i en efter gamla dragskatter och hjälpa till bönder och medla mellan olika rättstvister om man säger så vem som har rätt till kon och inte har rätt till kon. Eh, samt som vi ska försöka helt enkelt bara eh, hitta vår väg i livet, naturligt. tjäna att storkoran blir rikast av alla äventyrar. Eh, Ska vi se Om vi börjar så befinner vi redan på väg. Det är alltså ett par de, dagsmarscher om man går, då. kanske bara en om man, om man tar hästavagn dit, men, till just en gammal bongård, en storgård som heter för, kallas för Lärkmosten Mm. Um, där har det skickats ut genom handelskaravaner och sånt så har det kommit fram rykten som har spritts allt mer och mer och ord som har skickats av att det är folk som en stor bonde som söker hjälp tydligen så har många boskapsdjur boskapsjärnböter för och mer och mer så hans eh, vad man kallar för brugi, en en, en blandning mellan en, en, en, en ganska grov till formen ko som är småhårig har lite tuffare hår och små korta betar har börjat med mer och mer. Och det är därför man får allt kött, även är därför mycket av, även mycket av säder som de brukar komma ifrån. Och allt det här sen då in till Byrårien, landet som vi kommer ifrån. Det är därför man får, de får all sin mat från gränsländerna, mest i alla fall då. Så det är därför det här viktigt det är viktigt ett lätt sätt att kunna få tag på lite belönning. Det talats också om en betalning på kanske 300 silvermynt från den här äh, storbunden. Hur säga, det stämmer eller inte vet man inte först man väl kommer ut på plats då. Men så ni sitter och en häst och vagn och på väg ut i alla sex stycken, Pers, är det någon, är det någon som kan, kan rida om jag frågar? Ja, vi är väl, vi är, ja, jag vet att Myri kan viva. Mm, jag tänker att kan tänka mig att de har det är någon kunskap vi kanske inte plockar på sig så snabbt. Men någonstans specifikt, annars, annars så har ni bara hästvagnen och ni kör dit. Det, det, det, det är en dagsmarsch fram dit, så ni kommer behöva, eh, ni, ni, tog, ni, ni kom först till vägen bit in på dagen, så ni kommer behöva övernatten ni kommer komma fram. Eh, innan ni kan komma fram till själva Storgården då. Ja, så ni åker där och det är en vy som ni kan se hur olika typer av smågårdar som passerar förbi er, ni kan se hur slätter eller massa fält som växer framför er som passerar förbi med säd och liknande och boskapshjur som går runt och bruker som går och betar i gräset, inhängnade med väldigt klena staket och sånt. Mm sen så kommer det fram där det börjar bli mörkare det börjar bli skymning och du behöver ta stannan till för natten helt enkelt och sätta upp en lägerplats mm. ja, allting som har suttit på vagnen hoppar väl av första och mm. börjar med att sträcka lite på sig Den som, det finns en glänta närheten eller glänta, det finns en lite mer öppen plats som man skulle kunna slå läger för natten i så fall det är som sätter upp elden. Ja. det är bäst mest jag tror bara det all ja, jag vet inte allfinger. All Glömde tända den. Okej, okay, glömt tända den. Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Nej. ja. Annars om ni sätter upp tält och liknande, någon som tog med sig tält och köpte det, annars får man sova, en flest, får sova i vagnen eller ställa sova sig på en eh, sovsäck eller liknande och kan man sova ute i det vilda i så fall. Mm. Eh, däremot har det varit en ganska klar dag och det är fortfarande ganska klar stjärnhimmel så har vi tur så blir det ingen regn under natten. Annars kan man sova allt under vagnen och gömma sig där under i så fall. Mm. Brutus tar och går en runda så att eh, kolla av området så att det inte är en massa fiender mm. i närheten. Det är området som jag förklarade, där vägen går förbi så har vi ett litet öppet om precis bredvid. Där det är inte är någon betesmark och det är inte någon, något fält som odlas på. Utan det är bara en liten bit öppet helt enkelt för alla. En gräsmatta på. Och där har ni kört in vagnen. Runt omkring så det mesta du kan se Brutus han går förbi att han ser... Uh, beteområden med bruggis eller kor och jättar som betar och går runt där och gör inte så mycket om man var och så ett par fältar som svajar i vinden. Du kan, tycker du det kan se längre bort så verkar det vara folk som går det kan se ut vad vara liknande som står och håller på gå bland fälten. Lite ovanligt med tanke på hur sent det är på kvällen men man vet aldrig, vissa drängar har lite udda vanor. Ska vi se här? Men då får man ju rättat in det för natten och ska sova över så jag tänkte jag ska rulla en jag ska rulla en sak. Jag skulle vilja om det blir något slump, äh, slumpmöte för er jag menar bara. Nej. Äh, natten passerar förbi ganska tyst. Äh, det är lite mycket vind som drar förbi ibland så man kan höra hur den åker och vissta över er. Annars är det ingenting speciellt som händer natten. Utan morgonen kommer fram, elden släcks inte hand om den och ni fortsätter resa vidare fram till Lerkmossen. Mm. Då ska ni få se på min karta här faktiskt. Det var den som jag höll på att teckna när Ja, just, det, jag glömmer lite norr hit. Men när Anton kom hit... Mm. Så, det här är alltså norr upp mot mig då. Och då ser ni, det här är alltså vägen som ni tar och kommer till. Och ni har precis passerat förbi en massa små bongårdar som har fält och bokshus som betar. Och nu ska ni ta över bron först, nämligen. Uh, och sen så kommer ni komma in på området, och då har vi storgården här borta som är den så kallade Lärkmossen som heter. Där storbunden, namn var det osäkert, inga riktigt veta men storbunden där i alla fall har velat behöva hjälp då. Med att ta hand om uh, saknade boskapsyr som börjar försvinna. Uh, någonting är redan vad som har hänt. Det är någon som ryktas om de bäst som här i området, men ja, någon behöver hjälp att ta hand om den. När ni kommer till bron, och där då så står det Vibron. Ska jag hur många de är? Okej. Okay. Två stycken som står längst fram i bron. Vibron har den lykta som hänger därifrån, som är inte tänd under dagtid men som annars har stendu. Men bredvid där så står det två. De är klädda rustningar och har varsnant ingen hatt eller hjälm och liknande. Jag tror en hatt, andra har hjälm. Då de har en blå sil eller de har silverblomma som är dit målad på båda två. Då står där och liksom vet petas under naglen med sina dolkare och sånt, eller petas i mellan tänder med sina dolkar och sitter där och ja, står och väntar på att folk kommer liksom, och ser komma då ganska bra bilden, mm. men äh, Ni är det även dem, ingen är överraskad eller så. De sitter då och väntar och ser komma närmare och är ganska avstämt och väntar på att de ska komma fram. Ni kommer fram och då säger halt. Jag visste att det skulle hända något skit här så fort jag såg bron på kartan. Alltså. är äh, bron är tyvärr en riskzon, men de säger halt. Äh, ni ser ut att vara trevliga, um, vi har en liten tull området innan ni kommer in till Lärkmossen, um, det, blir, det blir tre silvermynt för att passera, det är vi som är tullen här, vi sköter vägen, säger de. <här> vad gör ni? Får se. Får se. det var en ny dag, så, vi... mm. så det var mitt... Oh, det var mitt på dagen, ja. Mm. Nej, det är lite tidigare, det är inte mitt på dagen. Det är fortfarande morgon. Okej, okay, att... Miri är fortfarande lite morgontrött, så hon är inte sugen på att gå fram och prata med dem. Nej, jag förstår det. De är lite så här ohyfsiga nästan attityd De bara, jaha, vad är det här för något då? Det är så det så kallade kallar det äventyrare? Ehm mm. Bertil höjer rösten och får, får jag fråga Vad det är märket på röstning var... Via Ho, och är Vi är silverblomman Det visar han för tullen här Vart hör silverblomman hemma? Det här på bron såklart Det är en bron Bara bron? Ja Så Vänta Ni är två personer Nej, nej, nej. Vi är fler än klart. Mm. Det är bara vi två som orkar komma hit idag i morse. Så tidigt. Men ni sa ju att ni hörde en av bron. Jo, jo. Men alla är inte här just nu men. Var är resten då? Uh, jag tror att de av sig rust just nu alltså. Mm. Var får är ni mat ifrån? Hur kan ni odla på bron? Jag ser vi... inga växter. Men, men vem var det som sa det där? Jag ser inte, <laughs> för alla andra som står vägen, men är det är den det, det småfolk i Röjne? Jaha, så småfolk, men vem, vem, vi olänta inte på bron, vad är du för något speciell? Eh, vi tar bara det vi behöver, köper, handlar, tar det som de lavar, eller så. Vem har auktoriserat det? Vad menar du med auktorisera? Ja, vem har auktoriserat att ni får vara här på bron? Vad kommer du med så fina ord? Ska du vara speciell eller? Du verkar lite speciell. Jag förstår inte vad du säger. Nej, jag ja, tänkte äh, väl det. Ja, ja, ni får tre silber, om vi får tre silber så får ni då passera. Annars är det stopp och då får ni vända om. Ja, nej det, det är okej. Okay. Vi, vi bara driver lite mer. Det... Ja, här, här har ni. Värt du går fram och betala oh. Tackar, Ta han pengarna lite och titta på det snett Så hör du någon suckar så bara Varsågod, gå över bron mm, mm, mm, mm, mm, mm. Och när vagnen och hästen går över bron så hör ni hur bron knakar av bara själva påfrestning av er vikt av vagnen och är ni som sitter där Så lite grann då, och bron ser ut att vara lite för dåligt skick för att kunna påstås vara omhändertagen har om det är det i fall. och ha en form med underhåll i dessa fall. Tydligen så är det en form av som håller till här och försöker pressa ut tull från folk helt enkelt. Men det kommer mm. förbi, och återigen fortsätter förbi, det är antal fält, mycket säd som odlas här. Flera boskapsdjur, ni ser bruger som står där och stångas med varandra. Och bråkar och brottas helt enkelt. Och så kommer vi sen till lärkmosten. Och det är tre större byggnader som är ihopbyggda då. De flesta bondgården är kanske bara en eller max en liten, mycket mindre i storlekarna. Här är lite större, så här ser man att det är storbonden som bor här. Det är han som har, det är han som styr varandra det här området nämligen då. Det som kallas för lärkmosten. Ni kommer dit och vagnar kör in på gården. Och då står mitt i gården, bland de här tre byggnaderna så har du en brunn. Och där står det en man. Är lite sliten för man, är typ inte riktigt traser, men han är, lång, han är inte långt ifrån att vara traser och verkar hämta vatten i brunnen helt enkelt då. Ni stannar till med och tittar upp på är lite förvårat, förvånat bara. Ja ni var ju en, en udda filurer. där. Ja, Vad kan jag stå till tjänst med? Vi vi var ute efter storgården. Ja, men det är ju jag. Jag heter Klägg. Hej, jag ska träffas. Hej, jag heter Glenn. Trevligt, trevligt. Har ni, oh. Hade ni problem med att komma... Nej, hörde ni... Jag skickade ord för två veckor sedan. Vad skönt att äntligen se någon komma hit. Vad glad jag är. Och var kommer ni ifrån? Vart, vart har ni tagit eh, Härifrån. Andra sidan bro. Hoppas ni inte mötte på silverblomman. Uh, oh, oh, jo ja, de de. De är inte så farliga, de är ganska handlösa i sig uh, Om inte de tog för mycket av er uh, Hoppas de inte de krävde för mycket betalning i alla fall då. Nej det var det, Annars brukar det du, annars brukar du gå och klappa till dem Så de lär sig veta hur Så brukar jag få lösa det med dem i alla fall då. Jag har sagt då att de har slutat ha utpressning på folk så jag måste nog prata med dem igen Jag tycker inte om att de håller på så där. Nästa gången så måste de ta Röjne i örat Han är ju min dräng också ni vet så han är inte alltid så jättebra på jobbet här nu, men han brukar vara ha lite problem att ta och ta jobba på fälten. Um, vad har ni gjort för något innan dess? Har ni haft några erfarenheter av att um, slåss mot bästa. För vi har en basiliska området nämligen och jag behöver. Era, det, det är det som har snott på sköpsuren. så att han såg den här en dagen eller för. När han själv mötte, han jagade bort den själv, sa han tydligen, men han mötte i alla fall den om och, uh, och han säger att det är basilisken, den norpade en hel brug i och, och åkte in med den till skogen. Basilisken, det är ju rutinarbete, säger Brutus. Jaha, oj! Men är du en om ångtanna? Oj! Uh, uh, nej, jag har inte sett så många i din bara ursäkta. Men, men, men så säger du att eh, du har mött basilisker förut alltså, de är enkla, det, det är ju ja. skönt. Är det andra som har också bra erfarenheter med att möta basilisker och sånt? Ja. Jag känner till dem, skriker Bertil från bakgrunden av gruppen. Det låter, det låter, det låter väldigt lovande, vad glad jo, jag blir att höra sett det. Sätt flera bilder på dem. De läste mm. ett par om dem också. Bild? Bilder? Ja, och ja. löst mm. Oj Tova funnitsar till För sig själv mm. Han bara jag, jag, jag, Du råkar, håll käppa för att du inte kan läsa Jag råkar ha till problem här det är väldigt... och, och det är så att jag behöver Min son har försvunnit nämligen Och jag har inte kunnat hitta honom. Ni verkar som ni har äh, ni, Jag skickade ord om det också Men det har aldrig inte kommit fram nämligen. Men min son har försvunnit Och Ganska närheten när basilisken börjar dyka upp eller när boskapen börjar försvinna. Och jag tror att basilisken kanske har plockat honom. Um, om ni har möjligheten att försöka hitta honom då. Varsom han får från elever eller Ja, om han inte gör det. Uh, och sen uh, Så Så får ni belöning för det också. Men, men, men försöka få hjälp till så att inte boskapen längre Försvinner. Uh, ni kan prata med Reyn om ni vet veta vart han såg basilisken senast. Jag vet inte om ni såg honom vid bron, annars brukar han finnas ute på fälten oftast. Uh, Visserligen brukar han sova den här tiden, så han kanske ligger ute och sover på något av fälten, närheten här. Vänta så gär, så är var vid bron. Eller? Han, bruk, han brukar ja. hänga med Silverbrommaren. Då kanske, kanske vi kan få... Ja, vi, kan väl, vi skulle kunna gå dit och prata med honom åt dig ja men han, han, Jag tänkte att han kanske kan visa vart, de, äh, vart han såg basilisken senast och hittade kanske något spår eller bevis. Annars ja. så, det senaste jag hörde om att äh, just här precis bakom, och så titta han på um, inhägnaren där, den simplen inhägnaren, det är inte mer liksom några, några stolpar som han sedan dragit rep eller något liknande emellan där och mm. satt upp enkla staket. På sidan, det stod en ensam bruger där och en get i den här byggnaden och han sa, jag hade förut... Minst fem brugis Och dubbelt så många jätter Och ni ser hur många som är kvar nu Den här bastelisken har enorm tit Bara på två veckor har skett mig Och jag är inte en enda med, med djur Som har fått uh, hört det försvunnit allt mer och mer Jag tänkte att jag ska kolla Har du kommit ihåg att uh, Markera vilken Besvärje som du har, har förberedat. Förberedat. Jag har en, jag har, en okay. jag, okay. kommer ha, jag har bara en som jag kommer vilja förbereda okej okay. Vilken då? Avvärga. Ja just det, avvärga. Jag får gå se hur det funkar. För jag var lite osäker på den som du pratade med. Men jag tror jag har tro förstått dig på hur det funkar. Ja, absolut. Nej, så i alla fall det han säger. Han säger att i utbetalning för det hela så erbjuder han i alla fall 300 silvermynten. Om du hittar, om du lyckas hitta en son så får du något extra för det. Men han, han tror att hans son han befarade värsta För att det var ganska bra tak så han hans son försvann. Men om basilisken har... Om den äter bruksdjur som bru säker äter människor också då men så han är han själv väldigt osäker. Men då får du upp till att försöka hitta, eller så att se hur man kan stoppa den här boskapsdjuren eller försvinna av alla bruksdjuren och alla boskapen. Och så får ni som en side mission att se om ni kan hitta en bonusobjektiv och se om ni kan hitta en son också då. Jo, men vi ska, vi ska veta allt. De tack. Jag, jag finns här i så fall. Men, men jag om ni vill så kan ni vänta på Rögn, Ni kommer tillbaka. Hit. Han ska väl komma hit någon gång förr eller senare. Så jag ser då pekande på sin vattening kan ta upp från brunnen. Jag håller precis på att göra en kanna Tennmonte om någon som vill ha en kopp eller två. Medan vi väntar. Och finns sticker fram sitt huvud från vagnen och bara, jo, jag skulle jag jättegärna ha en Ja, absolut. Jag, jag, jag, jag, jag, jag går in och sätter igång den på en gång på, på spisen. Så går det in och tar med sig hinken om håller på att och, och ja, Ni, ni, ni är, fri, det är helt fritt att följa med honom in eller stanna kvar ute på det helt enkelt. Det är lite liksom, fritt. Det är lite du gör som man vill när man kommer hit. Han verkar vara ganska öppen och frivillig av sig. Men. Ni ser att han tydligen inte är en eh, väldigt vanlig storbond, i alla fall inte en väldigt rik sådan. Utan han, verkar haft, ha, han verkar ha jobbat sig ganska upp den positionen väldigt hårt. Så mm. han har inte heller det så särskilt lätt egentligen. Mm. Vilka det som går in och vilka som väntar utanför, eller vilka som går till bron? Alfin är redan på väg in genom dörren. Han, ja. han tänker, åh vad trevligt. Är det någon som följer med in i huset? Är det någon som väntar utanför, eller någon som vill ta sig till bron? Ja, Miri vill till bron. Mm. Glömde jag också till bron? Ja, ni ju dela upp på er. Ni är tillräckligt ja, många som kunde ja. göra det. att bara sitta och hänger. Så vilka som som drar, drar till bron då? Det är Miri. Brutus följer också med. Brutus. Så en var går till och Så alla krigare går dit <laughs> För att liksom Ge lite övertygning Och skjota honom med svärdet liksom. ja, okay. yeah. Nej, Ni kommer falla, De som följde med Tova Bertil eller hur? Yeah. Uh, och uh, Alfin. Alfin, följer med in i huset. Och det är som ett, uh, det här, det här huvudstugan är som ett långhus mm. nästan, om man, om man säger så. Inte jättehögt i taket, men ganska högt och det är ganska tomt i taket. Det hänger där mot mycket kött och liknande tork här taket. Då. Så ser jag att det sitter krokar överallt. Det hänger allting kött eller bröd som verkligen form av knäckbröd som håller på och torkar. Um, och så ser ni att i mitten så har de som en stor gryta som kokar med någon form av mat så det luktar mycket av... Um, äh, rosmarin äh, och äh, vitsalvia när man doftar för väldigt mycket fram då och det verkar vara någon form av köttgryta som han håller på att göra där äh, sen då finns det en har, har han då precis bredvid en form av liten av last kan sätta sin tekanna så den får dela värme från själva gropen. Då, så tar sätta där det där och håller på att göra lite te genom den. Och ser ni då att på benen av väggen så hänger det en sån här stor, gammal jaktrofén. Det ser ut att det inte var, det ser ut var någon det ser ut en stor någon stor ren, med så här enorma renhorn och sånt och som så sitter där. Väldigt skamfylld och sliten som är flera år gammal, som den, är lite, den ser väldigt ful ut i pelsen om det sig så, väldigt manker Och där inne så sätter han sig då på en simpel stor nämligen, uh, vid, vid, vid vet du där, själva elstaden och håller koll på det nämligen. Det tar en stund sen hör du väl tjuta och vissla och att den är färdig. Och han tar heller upp i var sel med kan form av örter från en en växt som är inhemsk här på gränsländerna som är väldigt eh, väldigt söt i doften men har en så pepprig eftersmak nästan. Hm,lutte konstigt men det får för mig ja. inte jättestarkt yeah. med pepprig eftersmak i alla fall då. Och där sitter han då och verkar andas ut och verkar klaga på att han har... Han verkar hålla på och, ah, Mina knä... Mm, det, jag gick nog för länge ute på fältet igår. Nej, jävla röj, gör. det är sitt jobb ordentligt. Står några svär lite under handa, mm. om man säger för något så. Ah, det, det är ett väldigt fint hus ni har här. Tack, tack. Jag tror det är gammal farfar som byggde det. Till och med... Mm. Ah. Jag har varit ett par reparationer, jag har brunnit ner tre gånger Men ja du vet, det är bara bygga upp saken igen och hoppas på det ja. bästa Vi får ju mycket trä från skogen här bredvid uh, Fast jag har nog börjat inte ta så mycket för tiden för att uh, Ja vi brukar, det brukar prassnas och väsnas mycket under nätterna från skogen så att jag har uh, Vi brukar inte gå in det så ofta längre Den verkar, den har, jag tror inte den, den har hemsökt någonting över den tror jag Men tack. Var helgen sjuk när det dör den, eller? Uh, min, jag har inte dödat den Min gammal farfar jagade den Och tog koll på den Och satt upp den på väggen Den var ju faktiskt ganska fin Den enorma honen där uh, Han var lite knepig däremot Min, min gammal farfar du ser, Han var en gammal nämligen. Han mm. jobbade, han var med i magigillet En gång i, uh, i hemlandet um, Men han blev utsparkad um, Säger han Av att han var för smart Och för begåvad Ja. Yeah. <laughs> jag förstår precis hur äh... han känner sig oj, jag vet inte jag tyckte det var massa skitsnack men jag vet inte, man vet aldrig han var ganska mycket för sig själv och jag kommer ihåg att han levde inte så mycket längre efter jag var väl född sen, sen råkade han omkomma en olycka tyvärr du tror Ja. Mm. jag har alltid funderat Men så smart som du är, varför börjar inte du med magi? Ja, men varför börja med någonting nytt när man är så bra på det man redan kan? Ja... Som att är vampyrer. Ja? ja! Oj, har du träffat vampyrer? Massvis! Oj... Uh... Jag är det bästa vampyrjägaren någonsin har träffat! Oj, där tror jag att Sanna träffat någon så att... Det måste vara de bästa då. Om vi kunde hitta en så skulle vi säkert få det intygat. Men de har inte velat att dyka upp och du vet, klara göra saker. De är väldigt så. bra på att gömma sig. Ja, det, är ju, det, det är ju dag om jag får lov att säga det. Men, så att, det kan ju förklara en sak. det mm. mm. vid bron. Det är gården, för det är, det är en bit av gården, men får gå tillbaka till bron. Men om man kommer fram dit så ser ni fortfarande står där. Både Röjne och en till den som var uppmaningledaren där då. Röjne är bara en, en, en und, underuggare man säger så, men under så underuggare. såna bron och se då, vad ska jag säga? Det var Miri, det var Glenn. Glenn. och Brutus som kommer där. Man hör Brutus kotonk, kotonk, kotonk. Ja, han klonkar på marken från att vaka. Man, man, man ser Mira är väl i för honom? Ja. Ja, precis. Hon går väldigt snabbt. Mm, mm. <hör> och, uh, det var också en det här. så, ja, så du går ni där. Det, det är en liten udda skara kommer fram där. Men, <hör> men då kommer fram till bron och ni ser hur det är nästan de verkar byta, skifta vikten på fötterna tiden, så att de står lite lite nervösa och staplar nästan vid sidan av bron där och väntar, och ser komma sakta men säkert och man kan nästan, det ser ut som de hoppas på att ni ska vika av när som helst en av sido, äh, sidogården där. men ni gör inte det, Utan nu kommer fram till bron och de tittar och de säger bara väldigt nervöst Hej um, Vad kan vi hjälpa er med? Få se Fem, får se vad heter han Böje. Böje. Reina, Reina. Så. En, det är du som är Böje. Jo, så säger han. Ja. Eh, vi kom hit för att för Ja, vad då för något? Vi skulle hjälpa honom med ett av hans problem. Men nu bruksdjuren, alla bruger som har försvunnit. Mm. Oj! Så, jag såg ju han, jag jagade bort basilisken i förrgår. Vet du vad, jag mötte henne på fältet och de var precis på väg att skulle norpa en brug i. Och, och jag bara sa nej, uh, fasa hemska bäst och drog fram min dolk. Uh, viftade den och tecknade luften och sa försvinn. Uh, och jag, den, den norpade brugen tyvärr men den den sen. Uh, jag kan visa vart den försvann någonstans om ni mm. vill det. Oh. Jo, vi skulle jättegärna uppskatta det ja, Jättebra, men jag har inte tid just nu däremot Så om ni kommer tillbaka sen efter att nej, ett nej, lunch nej, nej, nej. jag ätit lunchen Jag, jag vänt, måste vakta vänt, vänt lite, nej, nej, nej, nej. Vänt lite, vänt lite. Röjne oh. Ja Jag måste bara fråga en sak här oh. Du är en dräng, eller hur? Jo oh. det, det är som en arbetare Jo, jag jobbar ju åt det storbonden Du ser Där jag kommer från, där gäller det alla gör sitt jobb. Om man inte gör sitt jobb, då blir man utslängd. Ja. Och jag undrar bara, varför gör jag inte du ditt jobb? Jag gör ju mitt jobb, vad pratar du om? Jag sitter och vaktar bron, hon kommer och är och hyfsig, så kan jag se åt oh, vad inte kommer in. Men du är anställd av storbonden, eller hur? Jo jo, men storbonden har jag all mark här, han äger ju alla liksom. Jo, oh, men du är anställd som en dräng. Jo, men en dräng har väldigt många uppgifter. Inte bara gå runt på fältet, eller vad du Nej, du nej. Och stå och här, det är att vara en vakt. Jo, oh, en krigare. Eller... Och, och vad försöker du komma Vad vill att jag ska göra då? Vill att jag ska visa vart det är någonstans, eller? Jo, oh, men jag vill att du ska göra ditt jobb. Får man inte gör sitt jobb, då kan man gå och dig. Okej, okay. mm. gör mitt jobb då. Jo. Oh. Okej. Okay. Eh, då tar han och börjar stappla framåt Och sakten säkert börjar vanka fram tillbaka Med svansen mellan benen Och fortfarande lite bitter och sur om sig så han, han, typ, han mumlar lite under andan Han går längs med vägen Jag ska väl visa vart det finns någonstans då jag, jag vänder mig till den andra Som står där Är du också en dränga va? Nej Jo, okej okay. Bra, fortsätt göra ditt jobb Fast eh, får... Mm jag funderar på att vi skulle kunna få en li ett litet avdrag på den här tullen. Eftersom vi trots allt hjälper till att bli av med varen nu än är som springer runt här. Ja, fast du vet alla måste betala tull. Vi ska väl få betalningar och stå och ändå, antar jag för ett arbete. Mm. så varför då kan ni lika gärna betala tull? Ja. Jag? Tycker jag faktiskt. Eller vad då ja, ja. skulle komma snippande? Kitt. Ja, det är fine. Ja, Jag får vara nöjd med att någon i alla fall gör sitt jobb. Okej, okay, men, men jag kan ge ett litet avdrag. Mm. Här, du kan få tillbaka en koppar. Känns det bättre då? Jag slår, jag slår till hans hand så att du inte flyger ur den. Hans. Då får du gå Nej. Oj! Då, gå och hämta den nu. Så, så han, går, han går och hämtar min koppar. och sätter på sig det. Jag hoppas inte på att det blir tull på tillbaka vägen också. För då jäkla kan du känna, få känna på någonting värre. Då, han tar där liksom och håller i anden, bara aj. För att den där, dina, dina, dina armar gör ont när han bara slå på den Han tar bara Mm Ja, pst mm, Och så släpper han sig mm. på bron igen uh, Så hör han bara Du hör hans tvär uh, mm. mm. Så andan Under andedrätten Mm Och det har inte fel <laughs> jag, jag börjar gå efter Jag tittar i telefonen när du säger det Men det är överraskande Ska de öda mig nu också? Men Röjna har gått en bit nu Så han, han har kommit en bit nu, Men han har inte slutat gå Vad säger Brutus då? Jag är, jag är lite du, bara klonkare Han bara vänder på klacken Och börjar gå efter då Okej, okay, nej. Nej, men Reina Föld och ta sig då hela vägen. Han går förbi fält, han går tvärs igenom fält. Han, du ser, han går förbi andra bond bondgårdar. Hälsar på lite folk, säger hej på andra drängar som jobbar. Han går förbi någon pigen nu, ser jag, som arbetar. Uh, han säger att det är halvvägs dit ni ska, helt enkelt. Och då går han och sig fram och bara pratar med pigan, liksom. Och så bara, Jag kolla vilket jag har med för nåt. Jag ska visa någon vart, eh, bas, vad jag jagade bort baslisken för, förut i förgår. Och pigan står där och är liksom... Bara, oj, helt såhär till sig liksom, oj, ska du ha fått med dig ett, ett, ett helt band liksom med er, de där ser jättetuffa ut och, och, och han bara, ja men det, det är ju storbondens nya, nya folk som han, ska, alltså, som han har anställt som han har för att hjälpa hit till att ta hand om, så snart är du säker igen Absolut, så står han och pratar en, en stund, vad gör ni för något? Åh, <skratt> så. Jag är så sugen på gärna har Jag är förlåt Jag börjar väl bli lite otålig Så jag tar fram emot min skut Och börjar peta lite försiktigt med honom Kom igen Aj, du började, jag såg jag är på väg Gud var en slavdrivare Jag skulle förvänta mig bättre att kryp Men i alla fall så börjar jag ta Jag är inte jag är en del av oss. ett kryp Nej för, för, för, Förlåt mig panna. Nu, nu går vi då eller? Kommer det så går vi Uh, okej, okay. att han, han, han är lite sur och pigan tittar såhär på er och tittar på honom och uh, verkar lite fort smått bara, Ja, Jag vet inte vad som var vara där var om, men okej, okay. släpper väger. er. Vi kommer man kan se liksom hur du lämnar spår efter dig när du går där i gräsmattan eller i fälten och så, då. Efter att du bara krossat ner marken nu går Nej men en ganska en stund till går, ni behöver gå kanske en kvart 20 minuter efter det här. Och till slut så kommer ni mm. hit ner. Till den själva inhägnaren med bruksdjuren. Det är några brugis som står där. Nu är det bara en. Och ni kan se spår i marken, nu är det. Det är lite blod här och där. Verkar som någon har blivit eh, Och ni kan se även hur det är. I, eh, det är liksom spår i marken verkar kvar från bruk som har blivit ut. Nyligen ser ni att den har blivit skadat. Alltså någon har liksom tagit sönder staketet som man har släppt ut bruk släppt ut bruksdjuren. Vad är alltså, det var... landskap här utanför? Förlåt mig, det där ska föreställas en skog. Nu är jag inte jättebra på målar nämligen. Jag har ju målat upp de här de här sädfälten. Ni kanske ser vad det ska ja. föreställa. Hoppas ni ser ungefär. Och som inhägnar då. Alla de här punkterna här eller alla de här fyrkanterna. Det är första råkar byggnader. Det är så här smågårdar. Så att alla smågårdar har hand om lite grann eller så. Lite olika mycket beroende på hur många trädgårdar man har. Och sånt men. Och ju större fält man har ju mer tjänar man helt enkelt. På det hela och här är det som stor skog det är den skog de ofta refererar till det är den hemsökta skogen men som ingen brukar man brukar inte vilja gå in dit det är där många bästarna kommer från Det är allt skit från det är där man tror basilisken tar sig ner eller där man tror basilisken bor efter att de kommer ner från bergen för man skyller på att den kommer från bergen de alla drakarna och sånt då. I alla fall, här kommer han till den inhägnaren. Och som jag förklarade, det ser ut som att det nyligen, eller nyligen, typ förrgår ett dagar sedan, har blivit nedbrutet. Nerbru och så har bruksdjuren kommit ut. Den har blivit jag, dåligt reparerad eller så. Så halvtaskig reparerad. Och det är någon dräng som står och håller på. Ta hand om djuren helt enkelt för dem för sig fram och dem och ser det komma där. Titta lite förvånat på er och på drängen som, på Röjne, drängen jag med er. Han oh, alltså, säger, det var här, det var här jag det var här jag viftar bort den, fäktar det bort det basilisk med min dolch. Ja, ja, ja, Det ja, ja, ja, ja, ja. den kommit och det skulle den norpa den, men jag, jag fick iväg det till slut. Ja. Så då då går jag, när jag ett, då behöver ni ja, inte ja. med längre. Kör då? Ja, jo, ja. jo du, du skulle kunna få göra en grej först. Ja, då, då jag... uh, Kan du le tillbaka mig till Storbundens hus? Jo jo, jo, jo. jo. Uh, absolut. Jo. Jag, som... jag hämtar de andra. Ja. Gör det. Oh. Och då, då tar han dig, känt i storbunden i alla fall, då, till hans hus. Men då ska vi se, då har han fått en här vid platsen. Uh, mm. Då är det alltså Brutus och... Uh, Myri. Förlåt, men jag vill bara komma ihåg, så att jag kommer ihåg vilka som står där för att vi kör med flera karaktärer. Så Miri och Brutus är vi precis vid det av bruksdjuren. Vad gör ni för något? Mm. Det finns liksom vissa uppenbara spår. Ja. Som jag sa förut då. Hur stora är spåren ungefär? Inuti hur det var hägnande, så är det en samling av, bruks, av de här bruksdjuren. Jo. Det är ganska många av de här bruksdjuren som man verkar ha kommit ifrån. Så det ser ut att inhängarna är ganska stora för att bara var för typ två, tre stycken. Det ser ut att kunna vara för något närmare runt 20, nästan. Så det är ganska rejäl då. Så det antog en gång i tiden varit mycket fler än vad det är nu. Jaha. Och ni kan se att det är mycket spår i den det är ganska väl trampad. Själva inhängen. Mm. Och sen där, där det är skadat så är det en bättre massa spår där men som led, leder väg. Spår som leder iväg? Är det, ja. är, det, är det klövar eller är det...? Det är det klövar att se som, men det är svårt att se, för att marken är fortfarande väldigt ojämn och det är, det är mest gräs, så ja. det är svårt att se exakt hur de ser ut. Men, Jag vill rulla en perceptionslag för att se om du kan upptäcka och kunna särskilja spåren från varandra också. Ja. Nämnt annat än bruksyren. Så 14. 14? Ja. Okej. Okay. Ja. Faktiskt, nu när du kollar efter det så ser du då, se Miri, att det, det, det, det är väldigt många individer. det kanske är alltså, många bruksdjur där som har verkligen flytt då. Staketer är transigt och vid staketer så ser du ett par andra enorma fotspår. Tänk dig som en man som har varit kanske äh, jättelik helt enkelt, par jättelika fotspår. Okej. Okay. står där. Hmm. Men jag ser, ser någon spår som skulle kunna påminna om en basilisk? Nej, inga spår är liknande alls. Ja. ja, det är ju synd att man inte har en näsa. Ja, en näsa hade hjälpt så ju jättemycket just nu när vi ska se på marken. Men... <skratt> men eh, medan ni på sig för du söker. Ja, eh, Bara så att vi har koll. Vilken slags basilisk är det i den här världen? Är det en fyrbent, stor, ödlösak? Nej, ödla det, är sak, en stor, eller är det, det är en stor orm. En okay. väldigt stor orm. I yes. eh, alla fall, jag tänkte bara säga så att när, när Bertil är på väg, nej förlåt mig, Glenn. det var Glenn som är tillbaka, samma med Röjnen. Till storbonden så säger Röjnen bara ja, jag hoppas ni får tag på snickna tungan i alla fall. Eh, jag har jag tror jag det ett par hugg om det säger så alltså, men ni får tillbaka den väl den att ta den. Ge en par smällar med kniven. Eh Huggländi. Uh... Ursäkta. Huggländi. Nej, men den, den är ju ful. Uppenbarligen och den har ju den höggeprukshus. Jag måste ju hämnas och gamla gamla ägla. Jo. Jo, vi för sig. Man tar det tillbaka i storbonden. Ja, Hur då sitter du sitter då. Lyck till och gör göra ditt jobb nu. I... Tack, på fälten. antar jag och inte vid bron han kommer att falla in till storbonden och knacka på öppna dörren och släppa in och då, då sitter storbonden sammans med med mig som stanna kvar och fikar lite och drack lite te han bjuder sen på väldigt stenhårda små brödbullar, om man säger något, små brödbitar som man får äta han säger att det är lättare om man doppar med te för då blir de lite mjuka, nu ska ja. det knappt att äta dem mm. ja, men Alfint all, har jag Ta, tar emot och tackar mm. jättemycket. Det är som typ deg som är lite för hårt så det är som en... Den liksom, den består, mm. det, du, du får nästan ont i kärken att tugga på den. Det är så pass hård när är, så han brukar doppa den till att bli bättre. Och då kommer plötsligt äh, Glenn och Röjne som kommer in genom dörren. Äh, Röjne, drängen, ni mötte på, eller, drängen som ni mötte på vid bron förut och som, som krävde tull av enamnen. men mötte på ledigende. Leds så glän helt enkelt, nej men du kom in ditt Ja Allihopa uh, Vi uh, Vi har hittat vart uh, Vart djuren togs Senast så Klerk ja Nu röjer ni höjer rösten så jag bara Avbryter det i meningen vad Klerg? Jag, jag har visat de här har vart de var jag såg vassilisken i förrgår så att, ja, Jag har väl gjort mitt, jag går och fortsätter i På fältet jag uh, Ja Nej, bumlan, för sig själv och går ut genom dörren mm. Och kom ihåg Var till bron om den ska lagas Och det family, behövs fan mig snart Ha det Du hör bara mer svordomar utifrån det. Och sen tar han Jag försöker bara hjälpa mm. Så, nej men det är i alla fall kvar där mm. Vad gör du ifrån? Inne i huset uh, Ja, Alfin tänkte inte gå någonstans är han ett upp och druckit upp Okay, det var ju hemskt otrevligt att bara lämna sådär. <laughs> nej, absolut. Klerk har börjat, på. Ni ser att han börjar hacka upp lite. Ta lite köttbitar som man verkligen stryker upp. Och skär upp och slänger köttgrytan där, lite allt eftersom. Och sen han tar fram någon. så här: morot. Helt. alltså, är jordig det. Inte ens ska han skala av det. den Han bara tar knips av det gröna, tar det, slänger i hela morotten. Han tar slängen i det gröna och och sen i det också. Och så håller han på där liksom. Du ser han ta fram liksom en gul lök och bara delar, alltså skarat i gul löken, delar bara på två och slänger i den istället. Mm. Nu ser han tittar på, han ser Alfins där underplicka mm. där och tittar på Alfins där bara, det blir bra, allting blir mjukt förr eller senare. Jo, oh, det blir bra. Den där står på nu, tre veckor. Jo. Ja. Toba bara titta stor och bara mm. um, Det blir säkert jättegott, men jag tror jag behöver ge mig av till fältet Mm, Så absolut, fortsätt nu! Mm. Se hur man hittar basilisken uh, Jag tror regn har döpt med snikna tungan uh, Varför vet jag inte riktigt Men han har gjort det här fall Och det sprids på en siluloman bland stråtrövarna uh. Ja, gör det. Jag, jag, jag, finns, jag finns kvar här om, om det är någonting mer. Så ja, uh, just det. Um, här, ni kan få med det så börjar packa upp lite av de här stenbullarna han har gjort då i en liten bit tygen av dessa kväv liknande som man tar. Här har han en liten mastäck utefallat. Och så igen till, till Tova som verkar vara mest orörig att titta på efter dem. Ja, Bertil Reza så jag bara gå ut och sen så... Ja, och tack så mycket för, för brödet. Det, det påminner mig om min äh, farmors. Åh, oh, tack. Det var en fin gobbling, äh. Det är faktiskt min gammal, gammal farfars recept till och med. Mm. <kör> äh, sen när vi kommer utanför dörren så säger han, ja. Det lite dement på gamla dagar. Började blanda in sten i det. Jag fattar inte vad grejen var, men... Äh, fina, gamla mina. <här> Eller hur? Ja, men, så att om ni tar sen då till då själva inhängdaren där mm. så man, då har ni så håll på att tyda marken efter spår och sånt där som vi kan hitta för något. Och ni upptäckte de här två stora spåren och de verkar redan bort från inhängdaren inåt mot skogsområdet då, i alla fall. Ja. Jag får se, de andra. jag ser väl de andra komma är, Ja. Är ni, ni, då kommer det tar inte så lång stund så kommer de dit då, och ni ser det, mm. så att, ja. Då kommer man fall dit då Ja Så um, Jag ser inga spår av en baskelisk bas bas Säger Miri um, Men det ser ut att vara någonting annat Okej okay. Va... Någonting på, som är stort och på, på två ben Så en jätte? Möjligen Kan vara en väldigt stor. Kan vara någonting annat stort också Är det större än en resa alltså jag skulle visa på att det är större än en resa, resa. Okej, okay, Om mm. de, de går in i skogen oavsett men, eh, då kan, men Eftersom det inte är en basilisk så kan vi räkna med att Drängen inte har sett Okej okay. Om han inte var Riktigt onykter <laughs> Om misstog en orm människa, Eller en människa för orm Det känns som det är ganska svårt att misstå dem mm. på för andra Ja. Jo, men. Äh, Eller vem vet, det kanske du. Han verkar ju lite dum i huvudet den där. Så. <skratt> ja, han, han, han har inte alla i istället. Men <skratt> Oavsett. <skratt> Så. Då frågar har ni fått någon mer information från äh, Strobonnen? Nej. Mm. Men ammunition, om vi måste kasta saker på jäveln Vad? Lite mat, Okej okay, um, Ja visst Jag antar väl att Det är bra får Men frågan, ska vi... Alltid bra. ja. Um, ska vi ta rörelse mot skogen i så fall Ja Vem vill ta täten Praxis, ja. <laughs> Miri, När du ställer den frågan så vänder du sig Miri om och går först Brutus är... tätt efter Ja allt all går väl efter. Men då börjar ni, då sätter ni tärten. Då har vi ja. alltså Miri först. Sen ja. hade vi... Brutus. Brutus. Um. Vem kommer efter, kom efter Brutus? Glöm. Nej, jag tänkte att Glenn skulle gå sist Okej okay. Då var vi bara någonstans i mitten Så du var Tova perfekt ha mitten efter Brutus i så fall Och sen ja, back Al Al Alfin var egentligen, sprang egentligen efter Brutus men... Ja, så okay. han med ha efter ah, Då hade vi suddegummet här Där har vi Det där är det jag så, så ja Så Alfins efter Brutus Och mm. sen hade vi då Tova Efter Alfins Bön kommit efter Toba. Bertil. Och sen, Glenn. Bertil glöm. Bertil ja, Då har vi en krigare längst bak som håller Ja. Yeah. Nej, det är alltså någon nu. Alltså man ser skogen härifrån för den är så pass massiv och träden har stått där så länge som mm. är så väldigt höga. Det är en väldigt mörk, så här tjock urskog så att många bönder har bara typ kanske skjuta ner ett par av träden längst, längst ut av skogskanten så djupt in. är för att den är väldigt gammal så det är svårt att ta sig in dit, det är krångligt och det är mycket rötter så växer överallt. Men sen också för att den är så pass tät att den släpper inte ner så mycket ljus och folk är lite rädda för den. Folk är lite vidskepliga kring skogen i alla fall då. Men det tar några minuter och kommer dit, men så kommer det till skogskanten. Försöker ni följa spåren antar jag då? Ja, Miri följer spåren. Men jag, men, för du får kunna se, äh, nu är spåren är ju ett par dagar gamla. Ja, nämligen, så att, du behöver att du rullar Perseptionslag igen ja. för se om du kan, så du kan men, se till att du tappar dig på vägen. Men jag vill också be alla i gruppen att hålla ut skevde brutna kvistar på träden omkring. Ja, Okej, okay. jag tänkte mena fram till skogen däremot. Ja, det det Okej, okay, fram till skogen. Ja. ja, det är det jag vill ja, rulla ja, nu. Ja. Okej, okay, ja, visst. Vägen dit. 17. Ja, nej, okej, okay, faktiskt, Du är jättebra. Du kommer fram utan problem. Ni Vi lyckas följa äh, ni lyckas följa fotstegen och det är, det är ganska, ganska stora fotavtryck i marken. Det är på mina så De är jättelika om vi säger stånd, men, uh, så om den Panintended. Eh, så ni kommer fram dit. Uh, och vi ska se, jag ska se vad som händer med det. för nu ska du därför ett lugn bara. Ett, äh, ni kommer fram till kanten av skogen. Jag med, är det jag ju en och så spännande men när vi kommer fram till kanten av skogen och då ser ni vid ett av träden så, så står det typ det är, det är som ett dike längs fram då av rötter bildat sånt då och precis, fram, precis bakom diket i precis vid gränsen av skogen där vid skogskanten så står det en ensam get förvirrad och bara står där och bara brää mja och bara bräcker och låter och tittar på er och bara mja och som och typ den behöver, det är den verkar vilsen av en get? Nej men hej lilla geten! Nej, säger den. Och så börjar en på din mössa. Men nej, nej. Mm. Så det slår till det. Den slutafterst nu säger åter, men den är fortfarande. Så att den börjar sta, ta sig och börja gå mot dig och ba, ja, ställa sig bredvid. Nej. Alfins kycka ner och kramar den. Nej, så nafsar den på örat. Inte hårt, men den Nej. har stapphörat, att du känner en våt tunga. <laughs> All, Det tycker jag. Alfins okay, <laughs> ja om Jaha, okej, vad roligt. Så Jätten står har förvirrad. Verka, det verkar kan vara en som har kommit ut ur rynhägnar, så de verkar börja ledas tillbaka. Den är vilsen om bortspringen. Jag mm. fast ett par minuter att gå, till, gå tillbaka dit. Vi har ingen vr. Ja har det upp. Det är väldigt långt trip. fick är inte sögande på användare. Den vinder är... fast <laughs> i med vid träd som lockbete. Vi kan ta med oss den. Nej. Nej, vi tar, vi tar inte med oss den. Men den satt inte fast den och så där. Nej, den, mot, den, den vågade inte gå över diket. Den är så här rädd för den, den vågar inte gå över diket så den kan inte riktigt komma ner. Det är därför den, därför den är typ duk fast. Är det ett stort diket? Nej, det är ett mindre diken. Den vågar mm. bara inte gå över. Äh, äh, Alfred försöker, lyfta, vi försöker lyfta över. Äh, hur mycket hade du styrka, Alfred? 10. Ja, men då kan du faktiskt lyfta över. Den är inte så stor hjälp. Så du kan lyfta den lite tufft. Ber Berkel kommer med en idé som han tycker är jättebra. Men, men hör ni. Mm. Om den här saken är ute efter djuren. Varför tar vi inte bara och använder som lockpete? Det är ju inte snällt Nej Fast det skulle vara en bra idé Nej tanken var ju inte att det skulle vara snällt Det var inte det som var utgångspunkten för planen Men Men vi kan ta din. Jag menar om, om vi låter den ta geten så är det bara att följa den tillbaka sen Ja, okej. Och vi kan rädda fler jätter. Så... Uh, mm. mm? Jo. Alfins sitter mm. förskräckt och kramar getten hårdare. Hjälp dig bara. Ja. Mm. Nej, vet du, förlåt, jag vet inte hur. Förlåt, det låter inte som en jätte. <laughs> Nej, det gör du inte, men... Ska jag låta... Låter det bättre? Alltså, geten, geten, geten bräker i alla fall lite grann. Och tittar, när ni, när ni säger att ja, vi kanske ska sätta upp den som... Som bete Och jätten svarar igen och säger Och bräker som svar på den Verkar inte förstå Vad den håller på att ge sig in i alla fall Det som att du sa jätten där Sista gången, vad jävlar, där kom den hit och en jätte som bräker dessutom. Och som smög sig upp på oss Det är två väldigt bra egenskaper Nej men så vad har ni för Vad tänkte ni göra för något då Ska vi rösta om saken för jag tycker vi använder den som Ja, Miri räcker väl upp två händer, säger jag. En röst per person. Ja, en röst. En röst, varmar. Okej, okay, kör. två räcker sakta sure. upp handen också. Och Brutus bara... Ja. Läcker väl upp handen med? Glän är lite tveksam när han är på. Al Alfin är emot. <laughs> Alfin är den enda kräftaren som blir emot. Han vet vad, innebär. Ja. Nej, men vad, vad tänkte ni? Hur tänkte ni lägga upp det här då? Hur, vad har ni för plan? Hur tänkte ni göra? Men ni, om vi säger så här. Ni är typ kanske här just nu och det är väldigt nära skogskanten om ni tar en bit från skogskanten och sätter fast den här, en jätte ju, det beror på vilken, hur pass gamla de är de är oftast inte jättesmarta smarta vi så de är lite halvdum i alla fall så att man kanske kan lura ner den och sätta fast den och låta den bara stå ut och bräka och hoppas på att han kommer då dit och plockar den och då om ni som ni sa förut ni tänkte följa efter honom smyga efter honom när han tar den tillbaka till sin liga och därefter kan ni fritala andra jätter och Berugis från hans lyö så ni kan få tillbaka dem i så fall igen uh, ja. och kan då, kan då ta slut på jätten och hoppas förhoppningsvis att, att det är vem. vi kan hitta sonen kanske tänker mig. och då kanske sonen också är fast kvar där inne samma här tillsammans med Berugis och jetter, liksom Låter bra för min Precis, sätta fast jätten någonstans Geen hade Mm. Det står tar vi du... just den som klockbete eller tar Tom med in i skogen eller försöker mm. hitta dem. problemet är ju om den springer runt där och bräker och jättet tänker, åh fett coolt, mat så hittar ju sex personer som går med i jätten och det är oss ja. och då dör vi då hittar den oss och vi hittar den fast då hittar vi inte då hittar vi inte ens lya. Så vi bor, så egentligen så är det bäst att locka fram den. Men ja, om vi bara binder fast den i ett träd eller något. Det finns inga träd här ute. Eller, just det, vid skogkanten finns det, förlåt ja. mig. Jag, jag tänkte om ni ville ta ut en bit från skogen så att han har lättare att hitta den så att den står vid skogskanten, tänker mig. Men det beror liksom på hur ni vill göra det. Annars har ni också, ni har ju, var de oss köpte. Järnspikar eller så? Ja. Mm. Då kan ni ju bara spika, alltså ta rep kring en sång och bara spika fast en träd eller i marken till man här trycker ner den så lägger ju gett stå där liksom bara och bräka. Sen får ni gömma den en bit bort bara, gömma typ såhär i gräset eller lägga ner så att han ser. Nu kanske det är svårt med bruten så kommer man bara stå där stilla kan jag tänka med tanpa på Eller ja, hur ni vill göra liksom. Mm. Annars har ni ju skogskanten och det kan ge också ganska bra med skydd. Då är det lite lättare att klättra upp i träden bara att gömma sig i, tr i trädtronarna. Mm. För de som kan klättra, det vill säga. Som om, vi, om vi knyter fast en liten bit ute på ja, slätten, lågmarken eller whatever. Sen gömmer vi oss i skogskanten. Ja, det kan man väl göra. <hör> ja. Om eh, du slår ner en spik så tar jag en bit rep och binder fast den. Frågan är, vem har du rep? rep. Har glennarep? Glennarep. Ja, för Alfin tänker inte lämna ifrån sig sitt-rep för det här. Mm -mm. mm. <laughs> Alfin får lämna ifrån sig sin get istället. Han kommer sitta med geten tills så att den är fastbunden. Och vi måste, om vi ska gömma oss. Ja, det är lugnt. Har ni och... inte sugen på att lämna den geten. geten? sitter och har bräker lite grann. Ja. Och sen är jag vet inte om, tova kommer, när, med tova kommer närheten av geten. Så vi kan se hur den börjar typ lukta på dig. Och försöker den komma åt matsäcken som du har med dig. Ja! Men så är det är inte första gången då får äta, det är brödet i alla fall då. Så den verkar försöka, den verkar försöka komma åt äta lite, av det brödet när den är brödet den där. Jag håller undan säcken och så klappar den på huvudet med andra handen. Den tittar på det super surt i alla fall. Och så gör den så sån här, då, då, då när, Alf, när den tittar på det så så Alfin sitter och håller om den ja. så gör den så här den vänder 180 grader på halsen bara och tittar bakåt med på dig. Sån här, du Kan jag få någonting från matsäcken? Jaja, gräver fram lite. Just det, förlåt mig, ni ska kryssa av en proviant kommer jag på. Ni har ätit yes. en proviant för och en dampolja för, för brutesfald då. Så, Men matsäcken däremot räknas som sex proviant på, Så ni kan få en fall då. Mm. Så jag tänker mig bara sätta där för därför ni... Hur mycket sa du? Sex, en, en proviant ska ni... Ska ni Men matsäcken? Den är värt sex proviant. Och om du ger nu till geten så tar du en proviant och ger till geten i så fall. Så, så. har man bara fem i så fall. Men då blir geten... Ja. Ja. Helt klart och helt klart värt. Nej, men mm. äh, ska alltså. vi ta och gömma upp i träden, eller? Gömma måste i träden? Jo. Oh. Det låter ju inte som någon bra idé. Ja, ah, fint. Tänk om geten kommer att slå ner träden. Nej, men hur, hur, hur gjorde ni nu med geten? Tog ni och satte ut på fältet vi... eller var det fastnat vid ett träd? Vi band fast den här ute. Ja, ute. En bit ut så att den inte är i närheten av någonting annat som är ätbart. Yes. Ja, och så säger du... Du kan ju gömma det fanns ett dik där och man kan lägga sig i diket. Och hoppas på det bästa. Eller så kan man klättra upp i trädkronan då också, det är helt alternativ. Eller gör man sig i bakom trädstammen och bara vänta. Miri lägger sig i diket. Ja. Glänska upp i trädet. Bertil lägger sig i diket om vi fan vi inte klättra. <laughs> Brutus konstaterar att han gör sig bättre i diket. Och Toba klättrar upp i ett träd. Oh. Mm. Uh, när tiden går på, uh, det börjar bli lite senare framåt lunch. Ni äter mm. lite provianterna än, uh, eller förlåt mig, nu har det kryssat av för dagens provianter. Så att ni, ni får i er lite ge lite matna det börjar bli kväll, det börjar bli sent. Det är inte så mycket att göra och ni kan se drängarna arbeta ute på fälten. Ni kan se bo, ja, bruksdjuren håller på att beta inne på mm. inhägnarna. Och ni kan se hur stackars i geten, allt finns i att sitta där, fastbunden sitter när jag bara betar på lite gräs tar lite lugnt och tittar lite förvida där på det. gör mest inte så jättemycket Jag är ganska tyst nu också till de här. Och det börjar bli senare och senare på kvällen det börjar det bli kväll och börjar bli mörkt efter skymningen har tagit sin tid och många av drängarna kan se börja ta sig hem helt enkelt och försvinner och ni kan se hur det är väldigt få folk ute, de flesta har dragit och då började tändas ljus lite här där som ni kan se komma lyser från fönstren på många av de här småbomgårdarna. Mm. Ja. Det är väldigt lugnt och stilla nu det enda som händer är att man kan höra vinden drar och svepa över och rasslar i löven i träkronorna. Vad gör ni för något? Vänta ni tag till eller vill ni försöker göra, för det verkar vara ganska tyst och än så har ingen ut och plockat den så länge i alla fall. Har man inte visat sig. <coughs> Vänta lite grann, jag kom på en sak. Vi ligger och lurar och tittar ut mot geten. Men det kan ju vara så att någonting kan dyka upp bakom oss, så Miri vänder sig om. Tittar in i skogen? Ja, och håller koll mm. däråt istället. Uh, när du gör det så du, då tycker du jämstiga, att det är saker som rör sig in i skogen, lite djupare in. Mm. Uh, det känns först lite svårt att se för det är så pass mörkt i den att det är kolmörk nästan. Mm, uh, sen så trots alltså din världsyn är ju 15 meter 9, 9 meter bara ja. men... Så det är ingenting som är ditt synfält som du kan se men du kan se längre bort verkar saker som rör sig och du kan ibland se något som kommer närmare rör sig förbi och går igenom djungeln som är eh, någon form av djur som rör sig genom djungeln kommer mm. närmare, Det ser att vara någon form av vilstvinnsliknande bästa som rör sig vid som du ser, den kommer ganska nära först, lite nyfiken och så går du bort därifrån Mm som Myri sitter där och håller, håller vakt bakåt. Mm. Ja, jag kan jag börjat säga sagt, jag antog att Grön håller koll i skog med tanke på att han tekniskt sett sitter i skogen. Så vi mm. har nog inte blivit... Nej, jag vet, förstår. Men jag åpa. tänkte, mer gör ju också det, så ni är också, där, jag också lite därpå, där på mm. det kommer någon. Sen ser ni... Bertil över. Längre fram, än den. nu börjar bli ganska så sent, så ser ni då plötsligt på ett av ödningen fram ska ni höra sång det är fyllesånger som, som är det tänkte något som är väldigt fullt som bara sjunga bara jag har sett alla han och hon först och så sjunger hopplande upp låt titlar med melodier och sånt jag vet inte vad han sjunger för något och ni känner igen rösten som Rönne som från tidigare den drängen där och så kan ni se han stapplar genom fälten med en Ja, en, en halv, lite mer en halvfull flaska, någon form av dricka i alla fall, liknande någon brun flaska, en glasflaska. Och går där över fälten och bara, och han liksom, till med på sig tröjan fel, man säger, alltså, han, har bara, han har bara stoppat i ena armen i tröjan, andra ligger liksom, han bara utanför hänger och byxterna liksom sitter halv på, man har, han har bara inte brytt om och knyta om livrämmen ordentligt. Och så tar han och stapplar över fälten och typ så här svimmar de kulder i slut, mitt i ett av fälten en bit borta från hon bara, Punk! Och så hör ni till och med hur det... Eh, ni kan nästan höra hur han snarkar till mig här borta. Kan vi ta... en fråga kan vi ta från honom istället för getan? Alltså... Jag okay. tror inte att det skulle funka, den har ju inte plockat han är... människor ännu. Fast han, är, fast han verkar vara varit bättre i men med tanke att han faktiskt gör ljud ifrån sig. Geten gör jag också gjorde gjorde Tekniskt sett så är det... Jag vet inte hur att olagligt där, men jag tror att folk tycker att det är mindre okej än att använda geten. Men om vi, plockar, om vi bara gör så att vi plockar bort geten så låter vi röna ligga där. Nej. Alfins tittar lite ledset ner mot marken. Storbunden kommer bara fråga en massa frågor om vi gör oss av med en utav allt strängen verkar ju inte göra nåt nytt ändå. Ja. Nej. Nej. Va tusen det är du som håller på med vit magi. Jag skulle tro att du var mindre okej än mig med det här. Mm, inte så, men jag kan vara så okyldig. Jag är gett den här hoskylde. den dum i huvudet, kan jag inte Men, tänka klart. Men det kan inte regna heller. Jävlar, jag har inget bra ägnet mot det här. Det är mindre effektivt, det det enda jag har att komma med. Mm. Okej, Glenn sitter upp i trädet, eller hur? Mm. Plötsligt så se, hör du ksss, Och så kom Ramna i en jätten orm Typ ner på grenen framför dig Precis där Den verkar vara jättehockad förvirrad Över vad ni gör för något där Och vad du gör för något i dens träd Titta på det, ungefär lika få några som tittar på den Jag ser mig om Det finns grenor i närheten, eller hur? Jag hoppar till ett annat träd hoppet till en annan träd. Ja för jag kan ha, hoppa 6 meter. Det, det. <laughs> du är med i det, kolla. Precis det är bara poäng. Peter Nordman såg dig. Ni hör precis hur hur Glenn uh, han han laddar sina ben. Han säger ladda sina. Benen. Han tar sats, och hoppar från till en annan träd. Bara plötsligt Och så hör ni någon som bara väsjer av en orm liknande så kan ni se en orm. Alltså tjock som en trädstam nästan, eller en, en tung trädstam då som hänger på en av ja, trädgrannarna och nu hänger så här tvärtom så, eller hänger den ja, rakt över som en kals som en dräpt över liksom en, en, en arm då så ja. hänger den där och tittar på det mm. konstigt och så tittar på där han, instruktiven försvann liksom sen dunstar den ner på marken och så åker den där, för att se, vet du, åker, rör den sig därifrån helt enkelt och bara stinger sig iväg inåt mot skogen igen Okej, okay, så den går in mot skogen igen? Ja mm. Jag såg att det var jag och inte Vänta, hur långt ifrån Miri landade den? Inte vett eller småfolket oh, Ja, det var folker. kanske 6 meter tror jag, ungefär 5-6 meter på det, ungefär Så du, hon såg hon, Miri sedan absolut Det är inte frågan om det, frågan är om den är inom stabbing range aha okej okay. Nej, men den var 6 meter ifrån Miri, kan du, inte gå någonstans för att du, stabba någonting Du är en insektoid, eller hur? Ja, men jag kan, man, kan man, hoppa till den Du kan ju Jag Jo, ja, fast jag är inte rätt, den var inte tillräckligt nära för att landa bredvid mig för hade han Bredvid mig hade det inte varit någon snack om saken ja, då hade du... För då hade den varit ett direkt hot Nu så är det inte hot Jag tror mest den var väldigt förvirrad den var... Jag rullade ju Det var Jag, jag rulla... också. Jag skulle rulla överraskning och sånt Och jag rullade två ettor så att... Jag funderade mer på hur fan den hade Det går inte, jag rullade alla bara överraskade mot varandra där. Så att Peter visste inte vad den gjorde för något där Den visste inte vad du gjorde för något där Och de var inte, direkt... de var inte hungrig än så den brydde sig Liksom inte så mycket uh, När jag tyckte mm. det var väldigt komiskt Så äh, nyss var fall där och Helt rätt i att planer. långt senare på kvällen, kanske nästan vid midnatt. Och det är bara månen som sticker sig ut där, halvmånen nu belyser. Den lyser så starkt nu, däremot, trots att det är halvmånen halvmånad. Ni kan nästan. Ni skulle nästan kunna läsa det här skenet, så pass starkt det är just nu. Och då ser ni hur du kommer ut en ganska bra bit bort då. Ser du runda från skogen, så kommer du ut en förlur, en ganska stor, lång nästan 5 meter hög man som går där. Han har vad som ser ut att vara, han är helt naken och han har, han har ingen kalaskula men han är liksom lite så här lite stabbig liksom sådär då. Han är stor och han är väldigt grovhuggen liksom. Går där och har sin hand och han verkar ha Ont eller sånt, för han verkar gå lite konstigt fram hela tiden. Och då har han ett par var som han har krytt som är höftsjukk kring. Ni kan se när han kommer närmare, för han rör sig liksom runt här. Han verkar röra sig mot inhängen då, så ni ser hur han börjar rör sig mot bruksdjuren. Och sen så ser han då eran getnissätt satt där ute på gräset bara, på marken. Och han ställer sig så här, verkligen, med armarna kors, och tittar på den bara en stund. Som han funderar och tänker efter. Och tittar han sedan på djuren som är den precis vid bomgården. Och så tittar han sen på den där som är bunden i marken. Och så går han fram till den där geten i hardalen. Och så tittar han så klappar han geten lite försiktigt. Hej get! Eh, han säger ingenting i hörande för man klappar geten i alla fall då. Eh, och nu ser jag att han är helt barbröstad, Man har liksom det här. Han kan se att han har på... Någon form av byxan, man knyter runt som typ mm. en, en tight höftsjunk eller typ nästan, inte liksom blöja men nästan. Liksom. Så han ser lite lustig ut när han har den bara. Och så har han vad som verkar vara någons tröja han har tagit då, som han har som en nästan. Så han har bara tagit, du vet, bara slitit upp den så och tagit håret på trätta över sig liksom. Så han har som typ en kal en nästan. Och så står han där och så tar han, ser inte när är fast spikar, så han bara kastar bort spiken tar upp den och bara ser att han håller jätten som vårt koppel liksom. Baa. Och så drar han med sig den och så börjar den följa efter honom liksom så gå han med den i alla fall då. Så går han bort med den. Alfvind är jätt jätteledsen. Han vill också ha han vill också gå som med jätten. <går> <går> Valla geten liksom. Nej men så han tar för att började börjar köra bort igen. Han var tvungen att kurva runt skogen så det ser ut som det ser ut som kom från nästan vid hörnet, så liten bit utanför för vi har kartorna här just nu. att Det var därför någonstans han kom med mm. Så att han tar i alla fall då. Och, och, ni ser att han försvinner sådana här runt kroken. Så att ni skulle hinna om ni, om ni försiktigt smyger på någon, fortsätter smyga efter någon. Ja, det var väl planen. Då vill jag att alla rullar ett, smidighets, ett smidighetstest. Hej, ja, jävla. Jag hoppas någon väcker backen för han sover. Jag får bättre sova när jag, Nej, jag sover ensam, med, med var i Jag sov redan samväktnöbet. Var bättre till den i diket eller? Bättre var den i diket. Bruten styrka. Ja. Nu får jag honom. Ja, Miri är väl först ut. Peter ja. mot jätten. Det var så <här> Inte bra. Nummer tre. En bättre. Nåt igen. Det här kommer inte vara bra av att folk... Nej. att du slår 18? Jättebra att roboten, Jättebra att roboten den, inte den, låter... Den hög, mest hög det är den hög... Den är den hög judda. bara... Kottonk, kottonk, kottonk. Bara slämmer. Det är han som smyger. Vad coolt. 14. Han hörs han inte för att resten av oss låter mycket. Hon har väl mycket. plus för att hon är ju Just, bra på smyga. smyga. Eh, bara 10% risk att bli upptäckt i skog utomhus. Okay. Ja, det var om du stod still. Precis. Mm. Ja. Okej, okay, ja, men då, då, och vad rullade Glenn och Bertil? <här> Glenn rullade en femma och Bertil en sjua. Oj. Är inte gärna. Men vänta. <här> Vi sparade bästa till sist. Vad rullade du för något? Alfin, Alfin rullade en sexa och Miri tre. <här> Oj. Det var ju inte jättebra rull där. Men ja, det är spännande. Okej, okay, okej. Okay, jo, men, det så nu börjar vi smyga efter. Nu har ni ju... Han fick lite försprång. Så att han har kommit en bit med geten. Och så börjar ni smyga efter. Uh, och uh, han är inne ett tag förbi kröken. Och han verkar inte upptäcka det däremot först. Sen så gör Miri ett snedsteg, Och hon, hon råkar trampa till något. Så han, han getten liksom vänder sig bakåt. Och bara... Nu har han kanske 20 meter före i alla fall då och vänder sig bakåt med den här liksom geten i kopplet och bara... Uh, uh, titta på det uh. Och du kan se nu i månljuset när han lyfter handen bara, Var, vad gör ni för gärna? Liksom. Han lyfter med den gästen yes, så har han en ring kring, kring fingrarna som är jättefliten och kniper åt verkligen jätteor på fingrarna så han har typ på liksom som den har fastnat liksom. Han bara... Uh. tar en geten och så... Så, så har han sin sin knörpåk, han verkar lite osäker på vad ni tänker, tänker göra, men han har i alla fall upptäckt då, att ni följer efter honom. Vad gör ni för något? Alfins börjar gå jättelångsamt mot getar. Han lyfter knörpåken som bara, som att säga att, stanna, akta dig, rör inte ett steg till liksom. Och så tar han då jättigheten, lyfter upp den, håller om den i båda armarna medan han håller påken. Och så sakta börjar han backa som att jag ska bara ta mig ifrån, ni följer inte efter mig. Som att han försöker säga det med när han viftar på, en i luften. Och så börjar han smig, så jag kan sakta men säkert backa undan där så han kommer undan sitt. Tova försöker visa vitlök och typ som så, så här. Er, som om hon erbjuder eller lockar till sig Det har svårt att se vad det håller från till handen Men han ser att du försöker erbjuda något Och han bara Viftar med knallpåken Och typ som om han ber dig kasta dig hit liksom Han kastar det. Han går fram där och bara kollar vitlöken Jag Stoppar på sig den typ i sen har ett skjunkel man ser på så Och så tar han då knäet och så går han för vidare men där och så där känner med. Miljöt för det vill inte. Så då håller han där så går han bort och, min plan och, tar, och, och, så, och så går han förbi, så går han bort till bikröken och skogs skogsgräns helt enkelt av skogskanten och försvinner så den jag kommer ur sikte. jag Det är jättefint. Alfin springer liksom längs med för att se vart jätten tar vägen. Uh, nu, han, du du försöker följa efter och han mm. hör dig. Han håller på att få ett öga på dig. Så nu börjar springa han ba... Stanna upp liksom jag springer inte mot honom, jag springer liksom, ur, liksom snett bortåt ja, okej, okay, så du ska få en synvinkel ja, bara för, för, för en synvinkel ja. för du ser han går in där i en liten, en liten öppning i skogen så lite mm. mer öppnare, den, så går han in en liten bit i skogen, sen så försvinner han lite ur sikte, så det är svårt att se vart han ja. gör han bara kom in i skogen och den är så mörk mm. och det är ändå kväll liksom. så det är svårt att se här nu men du ser på ungefär vart han gick in när han gick in i skogen, i skogkanten så du skulle kunna försöka få plocka upp spåret igen om det skulle vara så? Ja. Ja. Det var den jätten. Ja. <laughs> Och den vitt röken. Men, men vi, fick se att, vi fick i alla fall se att det var en jättejävla... Jo. Den betedde lite märkligt dock. Prutus försöker nicka på huvudet. Det går så där. Han nickar med hela kroppen. Eller Han bara... Ja, håll den med. Nej, men ska vi spåra dem i morgonbitter eller? Lite lättare än... Ja, det är för, för mörkt, det är för sig för mörkt nu. och det finns djur i skogen. Så. Ni kan ta med facklor ju. Ja, men det är fortfarande mörk. vi göra. tända så kan ni se lite lättare. Annars kommer jätten inte vara kvar imorgon väl. Nej, men annars är man går gå in dit nu så kan det vara farligare än att gå in dit när det är dagsljus. Men är det Fördelen perspektiv. är att han, han verkar han vara igång nu på natten då, inte mm. under dagen. Så det kan vara så att man tur kanske han står uppe på dagen och vakar på nätterna. Yep. Alltså, troll brukar kunna ha problem att de blir till sten under dagen, under solljus. Jättar han inte samma grej, han mm. kanske, han kanske är mer naktaktiv än han har i dagsljus, vem vet. Mm. Så ja mira verkar verkar kasta penna båda den ute så spelar ingen spelar ingen roll när vi går så länge vi går någon gång nej men då då sovar vi nu då. så oh. ja sätter upp läger precis för skogskanten när vi går inte till stor ja, i diktet också alltså, nej ja, jag tänker att vi sätter inte upp läger här vi sätter vi vid vid, vid, vid där den var ja vi vi, vi själva in hängen för boskapsen ja det kan ni göra faktiskt. Vem som håller, håller vakten i så fall under natten? Jag kan hålla vakt, säger Brutus. Turas måste... om lite. Ja, just det. Brutus. Och... Ja, precis. Man turas som det. Kan man bara ha det igen. Mm. Men ja, då ska jag se. Men då, då sitter ni i fall där. Jag ska bara en sak här nu ändå. Mm. Nej, natten verkar passer förbi ganska händelselöst. Det enda som ni hör då är nu har ju röjne nog så att det här fältet är precis bredvid den inhängen då. Just det. så. Så nu kan du han snakkar då och då han, han snarkade till och bara slumrar till och säger något namn till någon. Ni, ni antar att det var pigen ni hörde tidigare i det fall då. Han säger ja, Helga. Men, säger han. Och då hör vi honom, hör vi honom. Ju, ju, ni hör honom. <laughs> Hur stor är de där säckarna jag fick? Är de små säckar eller De står bara stora säckar. Tror jag. Är det stor säck? Ja. Ja, du skulle kanske kunna få plats på honom, men det är lite svårt. Nej, jag tänkte göra det. Jag tänkte använda det som munkabel. Vänta, vänta. Jag, jag, jag har en bättre idé, säger Bertil. Uh, Bertil plockade upp en sten och kasta på, på honom. Nu! Vad vill ni för något? Vad är helvete? Varför väcker ni göra det sånt? Sen kastade han panik på honom. Så det är nu bara... Får panik. Vad ska du rulla för något där för det? Han ska slå ett villig styrka slag. Oj, det var inte hans fortej om vi säger så. Det var inte där man rullar en tri i alla fall. Nej, så Äm... då, då, då springer han i sex plunder. Ja, han reser mm. på fältet. Han stapplar sig upp. Så gott han kan. Snubblar tre gånger. Han faktiskt lyckas ställa sig upp helt och hållet. Och då börjar han bara springa. Men jag sa pofen försöker ta klunkar ur flaskorna till. Men han missar. Så han typ slår sig själv i huvudet av misstag. Och tappar flaskan och det börjar spilla på någonting på marken då. Och så springer han bara bortåt. Bort typ mot mm. mot storbonden nästan. Om man säger så. Mot hans hus. <laughs> uh. Jag tyckte att han kunde få ligga där ute men jag vill bara slippa honom. Du. Nu jag får chansen i... att göra så här mot en person som inte har byxorna helt uppe då tar jag den varje gång. Okej? Okay? <sighs> ja, ja. Nu får vi som du vill. Vad hände precis? Ja, jag. Han var ju precis vid en av vakterna vid bron. Ja, han, han har druckit för mycket och somnar i fälten. Jag kan gissa på att han och Det var tolv timmar i alla fall sen vi såg honom där. De, de flyttar på sig att. Mm. Ja, jag känner mig piggad så jag tar första sig vakten. Mm. Ja, gör du det? Jag tänker, jag tänker försöka vara pigg i morgon i alla fall. God natt! Miri lägger sig ner och sover. Alfin ligger lig, lig, lig, ihop kurad i sin sovsäk och kan inte sova. <skratt> <skratt> stackars geta. Åh, oh, stackars geta. <skratt> Fast den verkar, verkar vara någorlunda bra om bra med dagen, men han är fortfarande ledsen. För han, vill, han vill själv ta handen av att vara Han vill också klappa geta. Du, kanske, han kanske borde pensionera sig och bli getär där istället. Fanns det är så mycket roligare då. <skratt> ja, jo, absolut. Jag tänkte att vi ska ta en liten paus här och hinna besöka Herms så och då Uh, och se om vi vill innan vi fortsätter spela. Låter, då låter det bra? Ja, ja gör det. Okay. Då ska vi se, vart var du någonstans? Uh, just det, jag sitter sitter och börjar spela in på mina. Ja, jag spelar in. Uh, Okej, okay, så nu är jag färdig. Nu behöver vi inte... Det, det där kan vi klippa bort. Så, så det där tar vi med. Uh, det vi bort, alltså. Så det där klipper ja. vi bort Definitivt intro till efterpausen. Nej, men så. Då var vi tillbaka i alla fall. Då ska vi se. Så att vi har precis sett getten. Äh, Plocka på sig getten som var som äh, lockbete. Och sen gått därifrån. Och ni valde då att ta... Slå för natten eh, innan vi fortsätter och på dagen ska vi försöka följa spåren hitta till hans blygare som uh, uh, ja. vi kom fram till. Ja. Eh, var det någon som får det på... Uh, är, är det för att ni ska försöka se om ni kan hitta honom? Han är oförberedd liksom, därför ni väntar ja. i natten. Han kommer ju antagligen vara beredd på oss så om vi går på dagen så kan han, så kan han antagligen lugna ner är lite. Okay. Plus att det runt massa saker i skogen. Det är... Ja, ni vill ja. inte gå in dit i skogen ja. då kanske. Mm. Nej, okej. Okay. Men uh, nu har ni haft lite koll på spåren, så det är ganska lätt att hitta den här som ni redan vet var ni går sånt. Så att, om, vem är det som följer spåren då? Vem som letar efter Ja, jag tänker ta taget Så Rimi har taget den då? Ja, Miri ta taget Ja, samma är det får mm. samma följd som... Ja, jag tror att det är en ganska bra följd Ja, det är faktiskt Nej, men det, du behöver inte rulla, för du, du såg de förut numären, Så du ni, ni, har han e följt dem och det äh, inte varit någonting Vi, vi tar en timme först och förbereder på Sveriges Ja, ja det gör ja, vi i och med att ni håller på startup upp för lägen då Så nu får väl välja en ny eh, besvär som memorisera eh, Är det någonting... Vilka bäst har ni memoriserat om vi frågar så? Ja, jag kör panik igen. Panik igen? Avbörja. Ja, det är okej. Då ska vi se, då kan ni alla bocka av en till steg på där, för början av dagen. Eftersom ni liksom har förberett det och slagit ihop på er och lite mat. Få till frukosten. Så, men då ska vi se, då börjar ni alltså följa fotstegen och leder till bakom, äh, i ett, bakom ett krön till och med, som kommer in en bit i skogen, skogkrönet. Och då kommer in in en liten öppning in i skogen där det kommer lite mer ljus än vanligt nämligen. Och där ser ni hur fotspåren fortsätter vidare in i djungeln. Uh, då får jag fråga, då behöver ni däremot fortfarande med tanke på att det är så mycket rött överallt så det är inte alltid så många fotsteg här inne för det är inte så mycket som mm. faktiskt gör avtryck så det är lite svårare att tracka här inne. så jag Plats, skulle är rulla... ja. med tanke på att det är en jätte så kommer det antagligen finnas ganska många brutna kvistar i träden ja. så det, gör, det gör, så om jag inte får det lite lättare att rulla för det så ja. Men du tittar efter, efter brutna kvistar och ja. sådana, sådana, sådana tecken i ja, men fall. Ja, absolut. Då har du faktiskt rätt det. Då borde väl lite att hitta. För att han är ju som du ja. säger ganska storbökig. Mm. Så jo, nej men då, då hittar du faktiskt in. Då behöver du inte rulla för det ja. uh, Inte när du berättar att du mm. faktiskt letar efter de bitarna. Ja. Tänk, det är lika liksom som jag sa förut att uh, om, ni, om ni säger så exakt vad ni letar efter och det faktiskt stämmer överens, då tycker jag då behöver man inte alltid rulla för det Det Jag försöker följa vad man säger i en boken. Men jag tyckte det var ganska trevlig filosofi. Ja. Nej, men Då, då fortsätter jag djupare in i skogen Jag måste gå ganska bra bit in Så ni kanske spenderar i alla fall nästan en halv dag På att gå in i skogen Så nu ska jag rulla för att se vad som händer mm. Nej, Ni spenderar i alla fall en, en halv dag Och kommer fram till runt lunchtid Och efter det så Ni, ni har gått, gått fram och tillbaka igen och det, det, det är inte så svårt att ger sig vilse här riktigt eftersom alltså det ändå följer fotstegen men en bra bit in och till slut så kommer det till vad som verkar vara en halvtrasig valvgång som halva liksom ligger ner på marken sönder kraser, och de andra ligger fortfarande står snett upp då och som vätter ner till en liten grottöppning ner under marken eller ner marken. den sitter precis vid en klippkant här, men Det är lite som sticker upp ur marken och i den så har vi som en, grott, en skev grottöppning som är ganska smal och så har vi den där trasiga valvbågen på ena sidan och den andra, som, andra delen av valvbågen ligger på marken. Det verkar vara uråldrig, den här trasiga stenbitarna, stenstoderna. Och så kan ni se till och med härifrån att det är en liten bit om man tittar upp och ser lite rök komma upp mot himlen nämligen. Som det kommer ifrån eh, något hål längre in i marken eller i grottorna så, så hittar man någon rök som kommer upp nämligen då som ni ser. Mm, det kommer på Ja, alltså tänk dig först när du står här vid klippan här. Ja. Klippan här och, stug och själva <hör> äh, ja. hålet in till grottan. Och sen lite bakom stupet här längre fram, eller bakom ja. klippan längre, längre in i skogen. Mm. Inte långt kanske vi pratar om 20-30 meter. Mm. Så se ni hur det kommer där från någonstans här ut som det skulle kunna vara att det kommer mer rök ifrån, en liten rökstring som om någon mm. som håller på att laga maten lite litet. Alltså, in, in, in, ja. ingen rök eller ingen skogsbrand utan bara lite mindre ja. rök som letas upp till himlen. Ja. <tryck> Hur pass mörkt är det där inne? Eh, alltså just här inne i skogen. här inne i gången. mörkt. Okej. Okay. <tryck> eh, Glenn tov vänder sig till den andra insekter i den gruppen. och eh, Ska... Du eller jag går in och koll först eller? Jag funderar, på, jag funderar på, på mer på faktiskt på röken. Oh, men eh, om det är något som brinner så är ju bara att gå tillbaka när vi har sett vad det är för Sant. Sanningssans. Oh, ska ska du gå eller? Du, du är lite bättre på smyge. Du Gå in. Oh, om, om du går in och Nej, kollar så smyger ingen ingen ingen vidare på. Nej, men du är bättre än jag. Ja. I Nej. för sig. Oh. Mm. I värst fall så är det bara spring springa ut ja. igen. Ja. visst. jag, får, jag kan försöka. Är det för sig? Små folk. Så ja. tova, förlora tova. Det är väl ganska duktig på på in? Ja, att smygin. som samliga. Oh men det, det är ser märkligt ut jag tänker på. Fast kan inte ni så i märkligt. Försök nu för dina vifta fram bak <laughs> kan man se i mörkret. Nej <laughs> ja. ja, men du har vi ingen mörkersyn som just i små folk det. är brutes som kan se i till 9 meter uh... i totalt mörker. Och den brutes den mest han som faktiskt har snyggast bäst än så länge. Ja. Han har mest medigheten. Nej men jag skulle väl kunna smyga in där. Jag tänkte mest att uh, en, en liten person är lite svårare att se. Så du kanske kan komma längre in utan att upptäckas. Men, oh, men jag, det... jag är väldigt bra på att med mig om det är det du menar. Ja, det är ju en bonus som du, du ska ta in en men, men om eh... du stannar i mörkret så borde du inte ha några problem. Ja. Men eh, ja, jag kan, väl smyga, jag kan väl gå in då. Oh. Eh, ja, klart. Vad du för att smyga, ja, smyga in. med smiddelsbonus då? Vad rullar du för Tre En trea totalt Väldigt gjort. Så du går in eh, Det är totalt mörkt och du befinner dig i en lång passage. nu Förlåt men du var här lite målat här med en karta Så jag får sträcka en borde så jag kan rita upp då eh, Det är en Nu tänkte jag, okej okay, då kommer ni här ifrån så Då kommer du här för Det här har hon en grönen Den blå är inte de här, Jag vill bara ta den Faktiskt svarta pennan Du kommer in i en väldigt skev den är lite trång och sen först så, efter kanske 20 meter öppna upp sig då, i en större kammare. Oj, förlåt, det var min penna där. Jag är lite min. oförsiktigt. Ja, förlåt då. Nej, så du kommer i alla fall, om det här är du, den svarta biten. Så tar du genom skeva passagen, det är skeva klippväggar och du kommer bit in och så är du lite för Du kommer till en punkt där det är lite för snävt längre uppe taket, så du slår emot en bit sten. Så då lossnar du inte satt löst och lossnar den ner där och så hör du liksom hur det, du är ljud från dig och då regerar geten här inne. Du hör ett brrr! Eller förlåt. Du hör geten beräcka till att låta ifrån sig. Jag ska inte höra med jätten. det låter jätterämst. Och du ser hur jätten här verkar vara fastbunden vid en bit i väggen här nere ungefär. Du är det här så att bo, det här rummet nu, var den här ruta hexagonal är en meter på ett ungefär. Så alltså, rummet där är inte jättestort men det får vara en större, större form av grotan. Uh, och du kan se när du kommer in att det, det verkar vara. Du kan se tecken på golvet att det är. Alltså, inte musik, vad jag kallar det för något. Det är stengolv mm. som är uttyggt och gjort ett med Precis, ett stengolv Precis lax-stengolv och du kan se tecken på gamla peler som verkar hålla upp en del av det halvraserade taket och så. Så alltså, det känns som att du går in i någon gammal ruin eller liknande i alla fall. Mm. Så du kommer från Indusrieten uh, jag tänker ni, ser du också även i mitten här Är det som en stor eld uh, Och på elden så är det som en stor gryta Det är inte en vanlig gryta, det ser ut som en gryta som är hoppslagen av olika diverse metallstycken och sånt Allt möjligt okay. som sitter ovanpå och på någon det, det, det luktar, det är de grytar som står och kokar du känner doften av liksom rosmarin som, som håller på att sprida sig i rummet. Där. Okay. Någon köttgryta som kokar. Och bredvid överallt där, så är det, i hela här så ser du svagt också hur det verkar hänga saker på väggen Typ mm. eh, biten, stycken, tygstycken och liknande ser du. Nu ser du, det här är din värmesyn som du ser den, men Men det lyser upp här lite svagt så du kan se den, men um. Om det lyser upp så kan, funkar det inte med värme? Nej, jag kom på det. Den där lyset där mot upp, så rummet, då ser du lite mer egentligen. För att av ja. äggen så elden ger elden av ser en glöd och in lite grann. Och då ser du att i det här rummet så är det, det får fortfarande väldigt mörkt, men du ser hur djurhudar verkar hänga på väggarna. På tork eller okay. liknande. Det är massivt med djurhudar. Det hänger några takt också. Det verkar hänga mm. överallt. Okej. Okay. Uh, och sen ser är det här så är det till två andra ingångar. En rakt fram. Tvärs över på en gång när mm. du kom in så verkar det inte ha tillrum rum. Och sen ett till din till jag din jag höger. Jag. Mm. Verkar vara så, en tillgång. Okay. Och så ser du såklart jätten rakt fram, snett fram till din höger. Hon står där. Man verkar ha märkt det. Titta på det konstigt. Och står där fastbunden. Mm. Men med det så här. Den så fastbunden med en spik som sitter fastspikad i väggen. Okej. Okay. Hmm. Ja. Men jag ser ju ingen i, i den här lilla... Nej, du ser Nej. ingen mer än så. Då vill jag backa ut visst natt. Mm. Du backar ut genom själva passagen ja. och kommer fram tillbaka till den här lilla klippan och, och, där, och grottöppningen. Vi mm. ser nu hur Rimi kommer, kommer tillbaka. Så det verkar <clears throat> det verkar vara någon som bor där inne. Ja, vi kan väl jätte... Har du tänkt hur liten gången är? En ingång? Ja, skulle det möjligen kunna vara. Men eh, i så fall, hur jätten hamnade där, för geten står där inne just nu. Eller så krymper och växer han. Jag vet för... inte om någonting som skulle kunna göra det. Jag slänger bara in det som. Ja, du vet. Men det verkar vara. Men det verkar vara lite så det verkar ju som hänger upp på tork. Så det, jag vet inte. Det verkar vara, var en, inte verkar vara en vanlig jättehävd. Kanske en jägare? Skulle det kunna vara en, någon jägare som har på något sätt fått tag i den här geten. Hur som Jag tror att vi kan gå in. Ja. För, för, för högt var det i taket där inne? Det är ganska högt i faktiskt. Det är ganska högt i mm, Så typ, nästan... kan jätten få plats där inne ja absolut, och stå där i en rak Men inte den gången vi gick in, in. Ja, Alltså, det, det känns Nu var ni ju, ni kom ju ganska när jätten Så nu kan se hur stor han var mm. Och jag säger, jätten skulle haft lite problem pressa sin där, så Att pressa sig så hade han varit väldigt besvärlig ja, alltså det känns som det är lite svårt. Han kanske om ja. han är smidig nog vi gör det, okay, ja. men jätta brukar inte vara det kanske alltid. Det, får en, det är inte en behaglig gång att ta sig genom och säga så. Man, men det är jätta hade hellre för då, kanske ha en lite mer större öppning så att lite mer bekvämt. För det här är nånting man får han så får man sig igenom varje gång. Så du vet en alldeles för trång dörr eller alldeles för trång gång att man får pressas igenom. Det är liksom inte jättemysigt Ja, ja. men vi, vi kan nog gå in. Det var ingen det var ingen där inne när jag. Mm. Så ni går in sen då eller? Enligt samma följning som förut? Ja, jag går in yes. först igen. Smyger ni eller går ni bara rakt in? Ja, jag, test, jag försöker smyga igen. Det känns lika bra att smyga. Oh, ja, alla röda får sin smyga bara. Jag vill ha mina vapen dragna. Ja, Absolut. Mm. Ja. Rolanta för något. Eh, Miri rulla 7. 7, okej. Och eh, vad du rullar. Eh, oh, förlåt mig. Alfin. Alfin, Alfin rulla 16. 16, okej, okay, han klarar i alla fall. Vad rullar Tova för något? Eh, Tova vill rulla 16 och Brute skulle rulla 9. Okej, ja. Inte alls förut i alla fall. Ja, Martin, vad du rullar. till rulla 4. <coughs> Glenn som går längst bak fick 19. Oj. Ja, det är bra att han smyger, men det är ju lite så värdelöst. för att typ alla. Ja, vängen... ja, ja. precis. Vad kul. Ni kommer för din... Det här är anledningen till att man inte vill köra en rug med ett party. Så varje gång man bara, oh, nu, nu ska vi ta de här pojkarna. Och vi bara smyger in, och sen kommer kriga jäven och bara klonk, klonk, motherfucker. Ni kommer in där i passagen, och långt du kom in dit så då lägger jätten märkt det och bräker då som svar, nästa som ett får då. när jag kommer in dit. Uh, och. Sen så verkar ni höra någon som snarkar till då längre in med <tryck> <tryck> <tryck> inte Röjne utan det är mycket grövre och tyngre. Hade det varit Röjne som gjorde det så hade jag blivit imponerad. Mm. Ja, det är Reine som är svaret på allting liksom. Har på något sätt lyckats panika sig in hit. Så, like går ni ur in i den stora öppningen då, den stora kammaren, eller vill ni stanna kvar här då när ni hör snarkningen? Jag ska in. Okej. Okay. Jag kan väl gå in en, jag går in en liten bit fram. Fram till då eller? Nej, det här är elden. Ja, elden, ja. Nej men, att gå till Jätten på det andra, det är den som står där, det här alltså, just nu, Jätten håller på att avslöjas, jag är nästan beredd på, på att hugga ihjäl Jag vet inte om det lägger mer eller mindre ljud för att vara helt öllig. Nej, nog så kommer du inte göra ljud från sig. Om du gör det rätt, ja. Men ja, jo. Men jag tänkte inte ska, göra det för det är ska det som du Hela... Det är att jag vill inte göra det för jag vet att Alfin kommer att börja gråta och så kommer det vara ett jävla, jävla, mycket större problem. Vad gör resten av gruppen? Flyttar ni också in eller? Jo! Var det någonsin? Brutus. Vem var det där? Alfie? Ja, Alfie. Han, men Tova. Går till getten. Tova? längs uh... bak i glän. Kan vi backel hänga kvar i öppningen. På, kan vi ha någon annan markör, än svart markör. Jag vet att det är lite förvirrande. Jag tänkte det... mest för att ungefär ja, sen okay, så ja. det jag blir det strig så, så Nej, små runda listmärken. Nej, vi vi, vi kan vi ska lägga fram tärningar sen när det blir aktuellt. Just nu ja. så vill jag bara att ja. äh, Det är bara mer ungefär vart alla är. Precis som man har koll på och sen så när vi utforskar enkelt Men ja, och ni har fått fånga snarkandet och ni kan känna lukten av den här grytan, köttgrytan när det kokas av rosmarin någon form av till krydda av, som i alla fall. Och sen ser ni hur det hänger Det är därför där och bara sniffar på grytan. <laughs> ja, det hänger djur där överallt och som håller och sitter verkar hänga på tork om du förstår menar. Efter man skinnat flottet djur så hänger på tork här. Och det är ganska det är kanske tjugotal stycken i alla fall då om man säger så om den. Så det är någon stycken en som hänger här. Där, men, och grytan är ganska rejäl, den är hophamrad av diverse plåtstycken man hittat här och där verkar det som som har åtanvänt för att kunna göra en gryta. Är det så här Asså, är så Burgi-fällar? Vad du? Från burgi -djuren? Ja, burgi det är burgi. Ja, det är burgi. Det är från Vissa av de är från burgi, vissa, är från burgi vissa verkar vara från jätter, vissa verkar vara från någon, någon enstaka kol eller så. Men det är lite olika bruksdjur som de har tagit här och gjort flott helt enkelt. Så det verkar som ni har hittat orsak till alla djur som har försvunnit dem i sig så. För där verkar vara de bruksdjuren som har försvunnit i alla fall. Geten får få bli i alla den så länge, så du är ju tur. Mm. Och så har ni så två äh, korridorer eller passager som leder vidare. En till en höger och en längre fram. Ähm, Alfie börjar börja med att ta loss geten och försöka, försöka få ut den. Ja. Okej, okay, ja. Men geten verkar tyst till Alfins ganska så mycket, så den buffar med huvudet lite försiktigt på Alfins när han kommer nära och sådär. Och Alfins har faktiskt inga problem leder utan den. Det verkar tycka sig ganska i allt till Alfins. Så Alfins går till utgången. Då kan jag bara låta säga: alltså, Binda fast den så länge. Ja, jag binder fast den ut för vid trä. Mm. Ähm, vad är ni andra för något då? och kolla vad som. är passagen till höger. Ja, passagen till höger. Knypsen, det är väldigt liten trumn, verkar Lite undligt rektangulärt. Och du kan se här också är det lite mer av golv som verkar vara lagt på. Yeah. Väldigt vackert golv till och med. För nu när kollar närmare så är det. Nu, nu ser det inte ut som det men det är det har ritat där. Men det mosaik, ser du. Och det verkar avbilda vad eh, du kan se någon, ex, någon, någon scen på. Det är en drake som står på ett berg och slåss mot en hel armé av en massa människor liknande och blåser eld och ödelägger fält med människor nästan med sin eld. Uh, då, du, musiken väcker vara till visa hur stor draken, här, i alla fall då, hur cool draken är. Nice, drakvinar. Äh. Och sen ser du här då att det ligger, förutom ligger ganska mycket skräp och sten, och del av musiken är ganska så skadad. Men så ligger det då såklart, ett, så är det ett hål här i hörnet ett svart hår, för det är djupt Du kan se en, mm -hmm. du ser bara att det hår som leder jo, neråt. den kollar vi sedan. Uh, du kan hoppa ner om du vill. Kan kan jag alltid, men det var det där med vill också. Uh, jag går och kollar vad som finns. När du kommer tillbaka så har du plötsligt nå jätten eller något liknande så det har verkar sätta någonting något i halsen typ en groda eller förlåt med han fick en groda halsen men då han satta så alltså, typ en fluga alltså, eller är liknande och du kan du se här redan hur det verkar sticka ut en fot som verkar ligga på en och du kan se här ut som vad som verkar vara en hög med djurpudar. och så sticker det liksom en fot ut där precis från någon som ligger och sover här nu ritar jag en jättefin smiley som du förstår som sitter och ligger här för aldorna med eh, Och så ligger det liksom här Det ligger lite skräp här, kan du se på en gång vad du kan se där eh, Skräp i form av djurben, lite diverse liknande eh, Sådana saker Du kan se vad som verkar vara st äh, fina stenar eller någon här stensamling där Och sen lite snäckor och sånt och udda trä träbitar, trädgräna Du menar alltså bara fina stenar, inga ädelstenar stenar utan någonstans? Nej sak. utan fina stenar Okej. Okay. Alltså vanliga stenar mm. Mm. Uh, och det verkar vara en fakta som står tänd in också så att man har bättre belysning som verkar stå tänd. Ja. Yeah. Vill du smyga dig in i rummet och ta en bättre titt? Ja, men har vi smygit oss så här långt så kan vi väl fortsätta att misslyckas ja, men så... vem är det som smyger in dit? Är det Bertel eller Glenn? Det är Glenn <laughs> står kvar i öppningen Ja, just det Det är Glenn som smyger i sig smyger in där Glenn Glenn, eh, du vet de där fina stenarna? Ja De ligger inte på en hög längre <laughs> så, så Glenn, vänta kul stenarna. var du har en ett eller? Tre Tre, okej okay. Och du ser att jätten ligger på den här höger med djurhud där och verkar ha något bit papper eller pergament liknande som han håller, som ligger bredvid honom vid ena handen och du kan se något den verkar rita på den här fall då. och han, och du, han vaknar till och, bara, och så ser du att han såklart knyter till ett par byxor som, en, som ett eller så. och så ser han vakna till liksom och ser det stå där och du, du spänning i sex insiktsögon och honom i dina facettögon ögon, han tittar på dig helt vaken. Och så bara dra en åken bara hör, du bara ryter till, liksom vi är arys sur och ställer sig upp, liksom. Men <clears throat> vä vä vä vänt lite grann vi han jag är jag inte här på, för... vi är här, är här på oss okej okay. <laughs> det... Ja, jo Rulla på. Jag kan minpis. Slut. Nope. Ja, du vill att jag, ja, jag ska bara se om jag träffar dig nu också. Hinner du fram mina skulder Jo, det hinner. Nej, vi drog inte fram för eller? Hur du det? Uh, nej. Nej för jag hade hoppats på att om, om man går in där och han skulle vakna så hade jag hoppats på att man skulle kunna snacka med honom om man inte hade vapen framme men Nej, för det, det, det, där, det var eh, dumt ha val. Har du sköldarna i ryggsäcken eller vart har honom? Nej skans. på ryggen. På ryggen, ja. Jag tänker att du hinner dra den sen men du hinner inte dra den nu utan nu mm. får du fan slå mig. Vad har du för något i utan sköld på Glenn då? Vad Utan sköld? Ja. Du är 15 normalt på gränsen. Ja, hade, hade, hade, hade jag har tre sköldar. Och tre armar i dig. Nej, Okej, jag kände bort det faktiskt. Slå då inte, Ersner. 18. Hej, coolt. Glädden är nog död. Uh, mycket hårdbaggen. <sniffr> tre. Oj, jag ska bespela dig om mm. att det är. Hej, Glädden. Uh. Hej då. Bertil, du nya favoriten? <laughs> <laughs> <laughs> Bertil, du kanske fortfarande blir. Jag hade hoppats på att vi kunde få med oss alla innan vi sprang, men... Eh. <laughs> Nej, den säger att vi måste springa. Uh, Två skador tar du. <gasps> Underbart, jag dog inte. Han tar sin påk och slår till dig, bara baff, träffar dig men han slår inte så hårt just nu. och du ser det för att hans armans, han tar slår med. Du det är därför han har fingret, eller där han har en ring på sitt ringfinger som klämmer åt den sunnet, så han slår dig och verkar själv nästan få ont bara att slå dig så han liksom backar till det efter att han slagit dig så nu ska vi se, nu vill jag att ni rulla lite initiativ så sen se vem som vinner det här initiativet med uh, Får man rulla det nu igen? En D6a, någon av er rullar en D6a Okej okay. Rulla högre än två så? Nej. Nej, Okej, okay. varför rullar du åt här ihop? Du jag vet inte. Jag rullade <laughs> 19 på ställd förut. Nej, då, då är det faktiskt... Se, Anton skulle jag ha ja, faktiskt. Hur kan du rulla, alltså, rulla mer än två du rullar... Jag, vet, jag Jag tog upp den. Anton hade en tärning fram, men sen så verkar han inte slå den. Så jag slog. Okej, okay, okej. Okay. Nej, nu har vi lärt några då, då är det hans tur först, nämligen. Mm. Och han agerar. Han väljer då att... Slå på mig. Ja, men jag ska ta fram hand här, för det här är den det visar lättast den här D20, för han är väldigt tjock den här D20 Han var upp i fall, av liksom efter att han har stappat av från djurhuden och slagit till det en gång Så han märker till att ni är där innan, och ni ser sur han vaknar typ på vrålar <skratt> <skratt> Och bara drömmer till igen på den här fina, fina, fina insekten den, den. Nej, det var miss om inte ni träff på dig. Nej. Nej, Nej. Och han, Nej, var slår där och han bara istället svingar helt klart en full miss och bara slår pang rakt in i väggen. Och du känner ju hur liksom det, han slår av lite sten och mm. eh, det vägger vi efter han, för han fick till smält Men så skriker kanske till så fort man gjort bara. Ja, han slår liksom så hårt. Ja, han gör så illa på ringfingren som spänner åt hela tiden. Eller ringen på fingren som spänner åt. Yeah. Då ska jag säga, och då, vill jag säga, då är det er tur, så då får fråga vem vi i vilken ordning, vem börjar. Glenn kan ju köra sist med tanke på att uh, jag slår uh -huh. jätten. Ja, men bekant är det uh, med Tova som står närmast kanske. Uh, och jag lite sten och ur sin ficka och försöker använda sin slunga. Okej, okay, ja. Uh. Um. Nu är det där mot 50-50 att du träffar jätten och, du, nej förlop mig, jätten är ganska stor. Säga... Jätten är inte så... Jo faktiskt, det, är... det går att sikta två meter om ja. mitt huvud för att träffa jätten. Du får jätter. inga penalty på jätten, jag tänker bara för att annars om det varit nära strid då alla slåss och om man skjuter i nära strid så får man random om man träffar, men i det här fallet är det inte. Du luck, du träffar någon. jag ville bara tänka att ha? kanske... Nej, du träffar, Vad är det jag, kan. jag ska slå på? Du är en D20, mm. och så får du lägga på din smidighet plus eh, smidighet och eh, någon annan bonus för det om plus du har ett på en fall avståndsvapen. Ja. Och sin smidigaste bonus, var det ligger där? <coughs> Så det är Så totalt nio. nio, det är tyvärr en miss. <laughs> jag bara... <laughs> Okej, <Okay>, efter <laughs> Tova, vem är det då? Ja, jag kan väl ta min tur. Jag började fundera på, räknas inte, vänta, är sköld ett vapen? Nej, uh, Nej, det räknas som ett vapen. Du kan slå någon med den. Men det är så att den gör väl. Så jag funderar på YouTube, det hur det funkar med, med Insectoidens fyra armar. För mm. du säger ett vapen i varje hand om. En sköld räknas som ett vapen. Fast nej, nej. Ah, okay, det så. nej men då gör du det. Nej, men då håller, jag fyra, då håller jag mina fyra spjut. Och sen vill jag ta mig ställa mig där. Du får lov att någon med ditt hopp. Då får man flytta sig. Jag tänker tänk inte göra det. det. Okej. Okay. Du tänker ställa öppningen? Okay. Jag, tänker ställa mig, jag tänker ställa mig snett bredvid öppningen. Går så att Jag har en bra anledning till det. Ja, absolut. Jag litar på dig. Är du något mer du, du kommer. Jag, jag, står, jag står beredd. Okej, okay, ja. Då ska vi se. Då hade vi Brutus. Vad gör Brutus för något? Brutus springer! Får han springa så långt? Han springer tålar nu. Nej, du kommer inte till honom. Han faller med sin stridsyxa. Just då har han en stridssiksa. Så han drar stridsen bara bara... Ska vi satsa på att inte använda skölden och få plus ett SP i skad. Då... Då, ja, mm. Mm. Mm. Äh, då, då ska du gå sist på initiativet. Ja, ah, just det. Det är bättre om sköldet fallet du vill slaga. Du har, du har tre stridspoäng. Jätten gör förmod... Gör mellan ett och åtta. Nej, plus ett, plus två Plus tre så totalt, så det är 12. Det är tyvärr miss Det är nära men det få fortfarande miss plus Ja, du får ett för krigare Och två för din styrka jag har... Ja. Ja. Yep. Även, två, plus, även två, plus två på skadan också för du det där Alltså mm. som du slår så hårt ähm, Din styr, här styrka är två, men ja. sen, har jag, sen har jag ju en krigare ja, så, så det är plus tre, så är plus tre. Då. Även i skador också Nej, det är på skadan Nej, på skadan också Jo, det är på skadorna också. Är det på också? Ja, det är det. Så du mm. har jagat som krigare. Okej. Då ska vi se, vems tur var det efter det? Det var jag. Då kan vi börja med Glenn som drar fram sitt svärd och sina sköldar. Mm. Ja just det. Jo faktiskt nu får dra vapen. Hinnar jag gör det jag också då? Nej, mm. jag det gör det. Fast det gör ja. rör på dig. Okej. Tänker 15. Fem top. Det är faktiskt en träff. Tjå hej! Och vi gör sex skada. Oj, det ger ganska en rejäl smäll på jätten. Han liksom, han vacklar bakåt. Och bara... ...av smällen låter han. Yes. Uh, <clears throat> så har du fem eller sex? Sex. Sex, okej. Okay. Och uh, Bertil som står där i öppningen uh, vill... Uh, Ja, jag är bryst på bättre saker att göra. Är nån som vi ser en uh, panikslagen jätte. Nej! <laughs> Synd, för det kommer ni förmodligen få. Uh, jag kastar panik på Okej, okay, den kan vara att han skulle göra lyckad till <laughs> det. Slag, I och för sig, jag har inget emot Men Men det. Men annars så börjar han fly, alltså. Jaha. Han kommer ju tackla någon här, alltså. Typ brutus hur vägen, mm. och så får man säger så. Vilket no. gör jag i och för sig inte har något emot. Typ sex personer i en jet kommer bli tacklare. Sju. Så att han, miss, han misslyckas ganska kvart Men du, nu undrar jag, hur funkar han tack, Tackla arslet folk för han är större än er Han är dubbelt så stor som någon har gjort typ, Jag har aldrig påstått att det här var en bra idé Nej för hey, de... yes. jag, skulle på... jag skulle vilja gissa på att det är En vanlig närskrit attack Ja, han gör ju inte men... så ont ja, Med tanke på hans storlek så är det en D6 Så skulle vi säga en D6 här Mm, han gör faktiskt en D8-skada normalt sett. Med klonadvar. Nej, äh, növar och, uh. Fast Då fokuserar han ju på att slå en också. Ah, ja, du har jag rätt. Så det är sexal. Jag tänker nog göra. Ja, han gör så att. så man knuffar folk i vägen. Så han fokuserar inte så mycket på att slå dem. Så det är de mest man slår när man ramlar in i väggen. slår in i väggen och sånt. Så det är en D4 per person. Så det är det inte så bra om han träffar dem, eller? Ja, uh, du har rätt. Han springer över dem. Jag tänker om vi gör så här då. Han rör sig, just nu, han rör sig ganska långt ändå. Så han kan röra sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dit kommer man röra sig då. Um, uh, då är det bara en person som står i vägen. Och då är det... Det, det blir, där, det ja. blir två det, beroende på hur man kan gör. Han, inte hake, nej, han hade nog velat undvika där. Så det blir bara då. då kan vi rola för att se om han träffar Brutus först faktiskt. Det känns lite bättre, tycker jag. Jag tycker det ser ganska obvious ut. <laughs> 12 mot din... mot ditt försvar. 15. Brutus, mm. nej, då, då, då missar han faktiskt. så Det är lugnt. Han tar sig förbi. Det är väl nej, nej, nej, nej, nej. Bara. Jag har nej. Jag får lov att slåss han går in i, i närstid med mig. Då har du faktiskt rätt i. Nu försöker jag ju inte gå in i den där stimmen. försöker fly från dem men han går ju faktiskt förbi dig nära nog så att du skulle få en chans att kunna ja. försöka sticka honom. Ja. Så okej, okay, testa det. Säg om du får då få lov att attackera när han fortsätter att röra sig vidare. Nej. Nej. Jag många år, jag tror det gäller idag. Så. Uh, då ska vi se. Och då har alla agerat på, på äventyret uh, Nej, är alv alvines. Allt som äventyret finns. Allt finns. Så haltas dörren nu vägen basically eller vadå. Man ser jätten på väg komma mot honom. Uh, ser han att jätten är på väg. Uh, nej, det gör han kanske sitter väldigt mörk så det är svårt att se men han hör när jätten kommer precis sån. så. Um. Han, han flyttar geten Och sig själv, hoppningsvis. Jo, han flyttar sig själv och geten För nu kan man höra honom. sidan av dörren. Gången. Man med han kommer gångerna när jätten och Han drar sin sköld och sin piska också så att han står redo. Just in case. Sen ska vi se. Vem är det som står där borta? Det är Berti. Det är jag. Ja, det är Men han har ju här sprungit. Ja, det är hans nu ju. Jag vänder mig sin nej. tur. Han springer Nej, förlop, nej precis. Du har rätt. I. Nej, men du har faktiskt han rör sig, men då ska vi se. Uh, då, vem är det som vill agera? Och vi är först då. Vi ska se vem uh, Jag Bertil iväg uh. först för han, han har uh, jättespringat på uh. sig. Uh. Uh. Han springer ut och slänger sig åt sidan. Okej, okay. ja. Uh. Mm. Tova. Gå Tova någonstans. Uh. Hon, hon är där, så hon kan försöka slänga en sten till Ja, yeah. faktiskt sten, 16 Det är en träff, du lade skada uh, Totalt eller? Det är plus din, din smid... Din hon smid har inget plus igen <laughs> Ja, okay. Var det Vadå, en effektiv köp, <går> Vad är det? <laughs> ja fast Tobbe, jag skulle inte underskatta honom Vackra kan vara ganska kul Sen ska vi se, då hade vi Glenn uh, Nej förlåt nej. mig Jag tänkte på, ja men det var de, Vem var som där när? Det det var, det var Glenn och Blito Okej, då tar vi Glenn först alltså um, Vad gör Glenn för något? Jag tror bara att jag låter honom springa Okej, okay. ja så du väljer inte agera på honom då mot honom. Du låter honom springa hellre Jag kollar runt i rummet Se om det finns något Tecken på bondens son Eller något eller... Ja, ja, jag tänker att undersöka i rummet Kan för alldeles strax sen kan låta bara strida så får han springa mm. ut Men först vill jag se, vill det Brutus göra något Och vad vill han göra för något alltså... äh, jag, jag tänkte att jag gör det nu För han springer bara visst antal mm. runder så... Han springer ju sex runder däremot mm. Så han hinner komma en bit om det säger så Yep. Om man springer, just du ska han väl röra så kanske ja, då får bra. bästa. oss honom efter, för han ville vara säker på att de andra inte hamnar i trubbel på grund av. Ah, okay. Men flytta bryt oss då 12 meter så att han följer efter. Kanske inte 12 för då hamnar vi framför jätte. ska ju se. Då hade vi Miri i så fall. Ja. Miri för något? Alltså, för se, jag, kunde jag kan ju hoppa, men jag kan, jag, tror, jag kan väl inte anfalla någon på det. Uh, Anstolmningen kan du ju göra däremot Och du kan hoppa över Grejen att det kan, ja nej, absolut det tycker du kan göra Du kan ju bara springa fram och slå på dem annars det är, det är ingen skillnad på det, kan att det är nästa det är så så, här. Hade jag kunnat dra fram sköld, en sköld nu så hade jag förmodligen gjort det Och sen hoppat och ställt mig vid, i, i ingången Det låter som en jättedålig idé Det låter som en jättedålig idé Men jag hade gjort det om jag hade haft tid att dra fram skölden. Men eh, nu har jag en det Så jag springer fram och vi slår honom Ja, oh, du det 20 20. Oj, då kritter du alltså nu ja. du på tärningen? Ja. Okej, okay, då har du faktiskt en kvittar. Och då har vi, är det lite olika vi kan göra den här, men jag tänkte att det låter bra med lite extra skada, men du kan välja med en effekt istället. En effekt då som att du kan fälla honom, så han har på marken. Ja. Du kan lyckas knuffa honom en bit, några meter, lika med halvans movement så, så man kan, eller så. som Eller okej, 2-3 meter kanske man kan fälla honom eller knuffa honom. Så, eller ska du bygga lite mer skada på honom, en till extra tärning, skada? Grejen att där jag står just nu, om jag puttar honom in i väggen där geten stod så måste han gå förbi mig igen på vägen ut. Mm. Vilket tecknsätt ger mig en till attack. Det skulle man kunna säga faktiskt. Ja, fast vill du inte bara hellre ha mer skada i så fall? För att kunna döda honom? Nej. Men om, om alternativet är att du får två tärningar istället för en... Än Sånt. att du får en chans till att den till attacken kan ge en till där. Men jag får inte extra pluset. Plus på hur mycket? Jag ett. Ja, plus tre. Nej, plus två blir det. Ja, plus jag två på, på damagen du så blir jag. Bara så skadan tror jag. Eller så följer jag honom för att få en till också. Men, nej, men okej, okay, mer skada då. Mm. Då, då rullar du två tärning, vad har för att skada dig på vapnet? Skada, är en T6a. Du lade två D6a. Ja, jag har bara en just nu. Fem och fem. Tia. Tolv totalt. Tolv totalt? Ja. Uh, Okej, okay. du kör spjutet och du vill, du, nu är det så här, det är en dödlig stöt på honom. Vill du döda honom? Du använder inte, du, du sa ingenting om du inte varann dödligt våld Så jag antar att du det dödligt våld dödligt Så folk. du körde en rak genom böskorna på honom Ja spjutet sticker ut på andra änden, fyllt med blod Du beskötte blod ut på marken oh. Det kommer bara forskning blod över på över det på spjutet Och bara börjar yeah. allt mer det skvätter blod på väggen och sånt, uppe taket På djurhuddarna, överallt liksom Fan inte djurhuddarna, han då. klapsar på marken med stor bara duns PANG Och tystnar där Och bara ligger där och gurglar en stund sin egen Ja. Jag har precis haft koll på en jätte. Får honom så lätt, men för fan den jag har koll på den precis. Vad gör ni för något? Kan jag få tärningen förresten. Ja, vi alla har märkt att han har en ring på fingret ja. som sitter det lite fort. Jag vill kapa hans finger. Ja. Oh. Men det kniv kan jag tänka mig att ta. Ett jag ska, ja, jag har, okay. ja, Det är lite bökigt men du kapar det ganska snabbt och får av ringen. Mm. och då förvandlas jätten tillbaka till en, en bondtölp ser ut att vara ja, visst det uh, great success det ser ut nu ut att vara en relativt det ser ut kanske vara någon form av jag menar, han, han verkar vara sliten, dräng han har typiska bondebygden lite kraftig bygd eh, verkar som han har stått ut och jobbat en hel del och ja, ser ut att vara en men, vanlig människa mm. är det möjligt att att han har lite drag som påminner om stormbonden några stycken, ja. Yeah. Inte väldigt mycket om jo. det säger så, kanske. Så jo, han ser på att minnas st som storbonden och skulle kunna vara storbondens soner, kanske. <hör> han så död eller levande på den där extra belödingen. Ja, Ja. Ja. Äh... Jag, jag, inte. Vi måste jag, jag funderar på hur jag ska lägga upp det på ett snyggt sätt. Jag har en <hör> bra och <hör> dålig nyhet. <hör> <hör> är det någon, är någon som är bra på ljuga här? Nej, jag, jag kommer förmodligen bara berätta sanningen. För det är ett väldigt problem. Sen råkar det vara... Är, som sagt, det betalar jag sen. Ja. Yeah. Så. Uh, jag, Men, vi, du ville forska och kolla hans rum. Nej, där, om, om han är död och förvandlas tillbaks tillbaka till en ont sorg så vill jag kolla det djupa hålet. Med insektoiden då, så du ser ner 9 meter. Uh. Men du ser inte botten på 9 meter. Nej, jag, jag antog nästan det. Så den verkar sträcka sig ganska långt ner. Och det ser ut som att det är en delvis alltså, den är sprucken i marken så det är inget gjort hål eller så utan det är en spricka som har över med tiden blivit större och verkar leda ganska långt ner från här det här. Ehm mm. um. Bertil Bergwreen börja har märkt att det inte kom en argett utspringandes. Um. Han ser ju då kroppen ligger på marken precis i öppningen. Så, det så man måste kliva över kroppen för att kunna komma in liksom. Nu, det, nu är han är inte så stor så det går ju. Men fortfarande han står. Han ligger väldigt uh, otympligt till. Ja. Yeah. Lenn um, kommer jag ut då. Är det, är det någon som skulle kunna hjälpa mig att kolla ett hål i marken? För det är djupt. Som satan. Nej jag kan inte hjälpa dig men jag, vi kan kalla kolla med Alfin. Han står ju precis utifrån. Han Hela har, han har Brutus? Med han, skulle, Brutus du, har jag skulle du kunna ha ett rep om jag... Ja, Jajamän fan. Ja. Yeah. Om du har ett rep vill du säga? Jo, oh. oh, det här. Så ni börjar ge i den lilla kammal höger och får hissa ner via rep ner i hålet vad förstås så. Okej. Okay. Yeah. Uh, då behöver du rulla för att klättra Men om du håller i Tanken på att du är ganska stark som robot Så bör du kunna hålla ut en problem Så du får lite lättare på tärningar Och gör det i så fall då blir inte lika svårt mm. Jag vill påpeka att jag knyter fast mig i repet ja. Innan jag börjar klättra ner mm. För jag tänkte att det här är ganska djupt Så jag vill fortfarande inte rulla för det För mm. det är fortfarande lite svårt Så rulla bara ett enkelt fysikslag Oj vad du ska få ta emot nu när jag ramlar vad rullar du vad rullar du något? Tre! Tre. Okej. Gränsuger. Den där tärningen är förbannad. <laughs> Om vi säger så här Nej, den har slagit en, 19 Du klättrar ner 20 meter. Mm. Utan raserande 50 meter på ungefär. Så det innebär att du faller 30 meter. Det innebär du tar... Nu ska jag här, bara... klättrar Varför? ner 20 och, sen ja, fall... och så faller du i resten. Då är den 7 meter tills att trepet tar emot. Jag har repet tag mot faktiskt på 7 meter. Ja det var 7 meter kvar på repet och jag hade knutit fast mig. Då är det så. faktiskt inte så farligt. Då är det då är det däremot så att då frågan du kan hålla emot med din robot. Så om du kan rulla ett eh, ska säga, om du kan rulla fysikstak så, så Brutus, Rulla fysikstak för så om du lyckas hålla emot när han tappat taget. 17 17. Okej. Okay. Då lyckas det faktiskt där. Inga problem på det sättet. Så du ramlar inte mer. Du tar bara lite skada. Jag ska bara rulla för det bara. Jag ska se vad jag hittar. Du, du ska bara vingla lite, men håller sig. Du, eh, du sa ju att jag bara tog lite skada. Va? Ja. Jo. Mycket hopp jag har i en karaktär. Jag har ju tre i grund. Du har två. två. Uh -huh. Så om någon har lust att göra matten här. <hör> Hur var det? Du får säga, drama 7 meter... Mm. Det kan göra ont. Jag alltså, gör det ska Vad är det senast? Ja. Kan du upp på noll då eller? Jo. Ja. Så i, i bästa fall så är jag bara jättemedelslös uh, Jag ska bara se. Vad skulle vi för? Kan någon kolla hur man hur pass mycket skada man tar när man ramlar? Mm. För jag tror det är en viss tärning per tre meter men som man rullar. Jag tror det är en D6 här, känns, ja, eller en D4 kanske om jag tror. Men jag ja, så det är känns det, som det onödigt. Hur ska jag kunna komma till det Ja, det min Kanske min. inte det där, men jag tänkte att Martin hade det på sin mobil. Kom jag på. Mm. Så kan du försöka rädda dig själv. Hmm. Och... <tryck> har en t 6 skada för var tredje meter man faller Okej, okay, du, du, du kan rulla ett, ett, om du lyckas Så kan du halvera skadan om du lyckas rulla ett slag för att landa nu. Så rulla smidigt nu När du landar, se om du lyckas halvera skadan i alla fall. Nej Vad rullar du för 8. Okej, nej det lyckas inte Men det är lugnt, det är bara mm. två d 6 du behöver rulla mm, den här gången där. Som för mig till ett minimum minus ett Ja, då, då dör du inte. Du, du blir bara vanlig medvetslös. Va? Ja, nio skadat var Jag tror jag dog. Minus. Aff, minus åtta. Ja, då, då, då instagibbas du. Ja. Hur kan du... Känns jätt... Hur går det? Jag instagibbat om det är rätt. Okej, så jag förklarar vad som händer. Du, du klättrar ner där, du tappar greppet, du ramlar en bit. Och repet tar ifrån plötsligt. Och när den precis tar ifrån så bara... PANG slår in i huvudet för dig och knäcker nacken på sidan av väggen av, av och smällen som händer så pass extremt hård. <laughs> um, Brutus har nu en död som du måste försöka... Vad jag Brutus som? Han kände att någonting hände i fjällar och det verkar som han inte är responsiv längre. Oops. Vad var det som dog? Var det Bertil eller Glenn? Glenn. Så insektiden bara gick och kolla visslen? Ja. Yeah. Um, Jag som ett... det någon skulle dö. Jag tänkte mot någon som borde vara och Inte bara utforskat hål kanske. <går> ja, och det här var varför vi körde två karaktär barn. <går> uh, nej, men Brutus försöker sakta ta upp honom. Ja, mm. okej. Okay, det, det är tungt, men som du redan har bra grepp så får du upp han till slut. förr eller senare så kommer du upp där. Och du märker att han verkar inte vara responsiv. Han verkar inte vara vid liv. Tyvärr. Varsågod folk, där, där har ni min eh, lucklista. Innan vi tar lucklistan får vi hålla en tyst stund bara Och nu är det dags att luta Det var en väldigt kort stund Jo, det behövs en länge så Han var bara en insikt Nej, jag, bara ska inte. jag ska inte vara rasse tryck, tryck ner honom i ytan Just det, det står bubbla i jag vet, det trea. kanske kommer en annan gete som... Det är en lite Det är någon som har jag julmust förresten. Jo, ja, ju, jag gjorde den upp och ner. Så... Om jag säger så här... Ja, det enda jag kan tänka mig att ta sköldarna. för <laughs> varför, använder, varför använder du inte en sköld för att rädda ditt huvud? Nu, nu var det ju så här att den här regeln med att man kunde offra en sköld för att inte ta skada. Jag är ganska sagt på att den var i strid. Det är ju bara en du har också, vill du bara säga? nämnde jag inte att jag här med tre sköldar är lite gynnsamt. Äh, jo, tack. Men äh, provianten är väl typ det som är mest värt. Mm. Menar, om, om inte någon annan tar det så tar toa det. Nej, i och för sig, jag kan ta läderrustningen också sådär Kan du bära den? Ähm, um, Alfin, alldeles. Alfin har, har, han, har plats. Ja. Nej, han, han slänger bort sin gamla rustning Var det inte någon som inte hade en rustning? Mmm, Toa har ingenting Då tar du den, det är bättre att du har den Ja. Vad var det för en läderutrustning? Läderrustning Men eh, jag vet någonting annat som är ganska bra mm. vi, vi kan ta hans facklor han slänger, och sen eld på och slänga ner dem hållet. hålet så är ju långt de räcker mm. Faktiskt, det är ganska bra. Jo. Du kan se djupt hålet där liksom. Och vad som John Glenn sina hade sina. tänkt på det här så att vi... Ja. Nu, nu tänker jag bara så här. Jag tänkte ju var... Ja men testa det, jag vill gärna att ni gör det. så får vi se vad som händer. Jo, oh. Myri. Mm. Mm. Jag mycket mer sura kan göra livet för marken. matchen. testar att göra det. Ja, men du tänder facklan och släpper ner ja. den. Nu du gör det så ser du hur den faller. Kanske säkert 50 meter ungefär då. och så plumsar ner i vatten Okej okay. Så det är mycket möjligt att jag hade haft en bättre chans om jag inte hade haft lepet Du hade kanske avlevt lite bättre om du faktiskt landade ner i vatten Nej, coolt Så att om du inte hade knyttit fast vid repet om vi säger såna men så hade jag varit bättre för er <laughs> känns, det bättre? Känns, det bättre? känns det bättre eller bättre sen med nu uh, Det känns som en bättre historia <laughs> Re, vi skulle alltså Alfin har ju ett rep. så vi skulle faktiskt kunna Ja men, ska det, inte det, det, är det fixa med store bonden, eller bondsonen. Bond går ingen fast. jag funderar på vart, jag funderar på vart hålet leder. Gen, alltså, har, har du ringen? Jag har ingen. Ni har det. Ta har på dig ringen. ringen. Nej. Det är en jättebra trofé. Ni ja. Kan jag få på ringen? Varför? För att det finns två magiker i den här gruppen Och jag råkar vara en utav dem Kan jag få kolla på den magiska artefakten? Kul. Cool. Ja, jag sätter på mig den Är <laughs> Ja Varför är du tyngd att ta på dig för? uh, Du, först Jag ska göra en grej först uh, Vem är på som tar på, den? Ta på sig den förresten? Ja, inte den döda karriken Är det Bertil? <laughs> <laughs> Okej, okay. okay. så här vill jag säga uh, Bertil, vem, har, vem har tråd? Sig. Är det någon som har tråd? Tråd? Mm. Okay. Jag, jag letar efter tråd här omkring. Du hittar lite sentråd tråd faktiskt, det gör du från som han har gjort från senare på djuren antagligen. Okej. Är den ganska tunn? Den är någorlunda, den är ganska rejäl. Den har väldigt stadig och tår ganska mycket stryk. Det är en rejäl tråd i alla fall då. Men den är lite fetare. Hur mycket fetare så att jag kan linda runt ett finger och sen sätta ringen om en på? Ja. Om, svårt, om man har det tajt eller vad tänkte du? Nu? om man för... har tråd lindad under och en det ring att så är det bara och dra i tråden under för få ta bort för att, loss, den. För att ja. få loss ringen. Yeah. Ja, jo okej. Okay. Mm. Jag tror jag förstår vad du menar där nu. Absolut. Det, det skulle ja. jag är inte skulle jag inte linda uh, Jag lindar runt eh fingret och sen sätter på mig den. Okej. Okay. Uh, handen upp och fingret också. Okej. Okay. Och sen hela du och så växer han så har det nära 5 meter lång verk uh, Nu klämmer fingret åt så här ganska rejält först, mm. så att, uh, du höll nästan på att svimma av själva självsmarta. Ja, jag ska jag försöker dra med det så fort jag kan, men ja. uh... grejen är att den sväller upp på båda sidorna kring den, så att du får liksom inte den krockar, så den ringen sitter fast där. Och det enda sättet att få bort det är en huggade fingret i så fall. Det enda sättet att få bort ringen. Uh, ja du jätte upp och är yes. till en jätte i alla fall då. Så plötsligt står istället för att den Bertel så står det en jätte där uppe då. Tova greppar tag av en av sköldarna och gömmer sig i ett av hörnen. <laughs> Okej. Okay. Tova tar skölden och gömmer sig i ett mm. Då ska vi se. Uh, nu har du precis blivit en jätte. Och då kan du göra så att eh, du ska få plus lite statsen, men vi kan ta det sen, just nu kan du säga för du blir starkare, du blir större, du blir längre, du tål med har du mått konstant smärta i fingret som gör, det verkar i allt du alltså, känner dig gör riktigt ont, och du har plötsligt svårt att prata, alltså, eh, det var det jag var lite orolig för, ja, du har liksom, eh, du har svårt att få fram, du kan liksom inte få fram ord riktigt ordentligt, Problemet är så blir det en sån det låter mest så då just nu, yes! Bertil, ta av dig ringen. Jag Så... får inte av mig den. Nej, det är ingen idé. Ja, men... jag Du, tar Ja. ingen. Ja, jo. Det gör jag Jag jo. Så... Fastenar du säger. Ner med handen. Av med fingret. Ja. Ta av. av fingret nu eller? Ja, jag tar... Nej, nej, nej, nej. Är det roligt? att du tar fram sin stridsvuxa? Det här borde du göra susen. Ja, ta av fingret. <laughs> Va? Vänta, så... Kripsen, det kommer en höjd och bara... Vi <laughs> <laughs> kan klippa ringen. <laughs> ja, klippa fingret, jo. Ringen! Ska vi klippa ringen? Ja. Ja. Klippa nu. Och så vill inte ha Det är bättre att skriva än att prata Åh, det? det? är svårt att Klara Så vad gör ni med packas eh, Okej, jag hugger av fingret. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. tydligen så ska vi inte hugga av fingret. Det gick ju så bra på den förra. Uh, jag, jag, jag går till elden Det är, ja. och, och tar en bit som är ganska förkånad. Och så tar jag och ritar på uh, golvet en ring. Mm. Och så, så ritar jag upp typ som en tång. Och sen försöker jag så här, bara, klippa den. Okej, okay, så vi jag förstöra ringen. En magisk ja. artefakt. Aha. Uh -huh. För att du var dum nog att sätta på den. <laughs> jag. Jag tycker att vi borde egentligen... Tänk om du får minus och kapa fingret. Du får ju minus nu på... Du kan ju inte trolla den. Eller? Jag vet. Jag vet. Välkommen. Jag kan trolla en grej. Vad tror jag du händer om man tar fingret? Om jag kunde trolla så hade jag stannat som en jätte. Ja, jo, jo. det är ganska coolt. Eller hur? Men jätte... hade du lagt någonting? Jag funderar på, kan du ta dig ut härifrån? Ja, ja. Jätten tog det ut. På något mm. sätt så... På något sätt tog han sig ut. Uh -huh. Jag funderar på... Ja, problemet är hur fall som ska vi förklara för dem är i början att du ska kapa av i att du ska av ringen. Um. <laughs> det var en bra. Jo verbal förhoppningsvis. <laughs> inte skriftligen via brev då eller via posten. Mm. Ja, det här var inte alls jätten som tog som död på er son. <laughs> nej Vi kan ju, vi kan ju säga <laughs> det, det, det Det var, det Jag var faktiskt en känsla av att storbonden Kanske, inte, kanske har lite problem Nu ska vi inte vara sådär. fördomsfulla här Nej, nej, absolut nej. inte Han har senast att tro att det är en basilisk Så en jätte är väl inget problem Ja, se, inget problem Hans ja, ja, nog... dräng har ju till och med sagt att det är en basilisk Ja, till Jätten hjälpte ju bara till och... Visst, vi kan ju mm. försöka och övertala dem. Ja. Men eh, vi gör så här. Får du inte bara kapa av fingret för? Precis. Det är bara ett litet finger, det är inte så farligt Det är inte så att du behöver jättemycket, det får bara lite mindre som att du kastar liksom. Du får få kasta Men, med igen och kapa av äh... lillefinger, det är inte så farligt Nej, Vi får, vi får gå till, nu gå till byn och försöka få tag i en smed Eller en tång och kapa av det. Alternativet är ju att skala av en bit av fingret Vilket kan läcka ihop ganska bra Uh, det känns, det känns ganska, ganska onödigt oh, Mycket HP ligger backdelt på 6 ja, Okej okay. då kan han tåla <laughs> okay. typ två skador Ett, ett skada, liksom av att skada av halva fingret För sen kunna ta av liksom ringen Alltså fingret. kan vi göra det här och nu så tar jag hellre det För det är lättare att förklara varför du har skadat fingret Än varför du jätteistan. jätte i stan ni hade, ni hade väl dolk och sånt liksom Jo, Vi har av vapen Jag kan ju gå och låna glänsvärd är... ja, ja. tänker... Om du vill stoppa förblöjningen Kan du stoppa in fingret i elden också Ja, jo, tekniskt sett så. Jo, faktiskt, men då, för det här grejen där mot att han kommer blöda, han kommer blöda väldigt mycket. Mm. Och då måste jag första hjälpen så att han behöver få För det där är en ganska rädd skada att ta hela fingret, jag tänker med då. Det ja. är ganska mycket som börjar, kommer kommer du pista bordet där liksom, när du börjar mm. kapat av. Och, och jag, för jag tänker mig, din är ganska, du inte så mycket, du är väldigt tätt kring benet där. Så jag har svårt att se om man kan få bort så mycket. Egentligen, men inte riktigt. har du tänkt på att skala av en del på sidan eller tänkte kapa av toppen eller vad har du tänkt på Sidan, jag? tänkte jag. Okej. Okay. Vänta, var det ringen ingen av till att börja med? Uh, någon form av guld ser ut att vara. Den är guldlikna i alla guld. fall. Okej, okay. men det är inte rent guld. Det är svårt att se det raka, på rakan bara sådär. För vi skulle kunna hetta upp den riktigt jävla varmt. Och sen kapa den. Jag ser inte hur det skulle göra att jag tar mindre skada än om jag bara skär av mig en del av fingret, för att vara ärlig. Är eller hela fingret. För det är så vansinnigt mycket enklare att äh, kunna ha det. Jag måste köpte jävligt. ister. <laughs> jag satt och funderade på att vi borde verkligen ha fått med oss ister. Jag har är... in Nej, fingret men, eh, Ska vi försöka ta dig tillbaka Vi tar dig typ till skogskanten? Det. Jag, en smid är det bästa man kan göra egentligen, ah. tror jag. Absolut. Ja, men vi kan inte ta, ta ut dig ur skogen. För då jäkla får vi problem. Nej, det är sjukvård. Om vi bara... Om Ja... Och här har vi alla. Och här har vi mamma. Vad är o, och det? Hon hamnar här. Kan du inte bara uppföra ditt jävla finger? Ja, kan du inte Jag hör inte vad den säger. Vad? Alfie kommer in genom dörren och vänder sig om och går ut. Ja. <laughs> Han, han har han har han har smutsigt ut. Ja. Kan man bara Alvin kasta för magi förresten? jag så skingra frukter och fördriva oheligt. Alvin. Ja. Alvin kan han kan Alvin göra någonting? Ja. Alvin. Alvin, kom hit. Han, han fick komma in i dörren. Ah, skit! Jag vill alltså, höra! Skär fingret. Nej. Vi har svårt. kan du alltså, skriva vad du vill för något. Jag, Så vi förstår. Och nu och okay. vi kan du skriva vad du vill. Okay. Så vad skriver du för Vad skriver för vad din karaktär något? Det är lättare när du säger vad du skriver. Uh, jag... Äh, skriver till Alfin att äh, har ringen är förtrollad, har du någonting som kan få bort det? Skingande magi här, det kanske är förresten, inte hjälpt kanske så mycket Nej, frågan är om jag på något sätt kan, identif kan identifiera den eller någonting oh. för att se om det finns något sätt att få den Ja, mm. absolut Det kan du faktiskt så, göra Alfin tar... mm. Rulla ett perspektionslag vill du göra Allfina perspiration igen yeah. 17 Okej okay, det är klarar du faktiskt den. Man kan kapa fingret så får man av den utan problem Annars är det här en förbannad ring Som förvandlar bäraren till uh, En variant av jätte det här, Beroende på hur mm. du själv själver innan Men en, en variant av jätte i alla fall då Inte den starkaste mm. eller klännaste Men en variant av jätte Hade du inte någonting också. emot dålig magi? Jag kan fördriva oheliga varelser. Och uh, avvärja det skulle kunna det hänt. Mm. Avvärja skulle ju kunna motverka den... effekter. Jag vet inte. Fast den funkar bara mot varelser. Det kommer avvärja. Alltså av varje funkar inte i här fallet. Okay, uh, okay. Du, du, ni behöver, uh, jag skulle säga att det lättaste bara kapa fingret sen är det är klart sen. Det är ingen farligt. Jag är inte jättepå på att kapa fingret. Nej, men det, det tar, du kommer ta lika mycket skada hur du gör vänd vrider på hela. Uh, det är om, då behåller ja, jag hellre en del av fingret. Du, skulle, du kan skulle, behålla fingret efteråt. Ja precis, det är om de skulle klippa av fingret, ja, av ringen. Alltså, ja. Men grejen att det kan också säga vara ganska svårt för att jag vet inte riktigt. Det är inte som att man har några supervassa tängare kanske. Så det kan vara svårt att klippa av, fingret, klippa av ringen också då. Så ett av alltså, de snabba sätten är att bara kapa fingret, kateterisera såret, fixa om det så att du inte förblör. Och sen liksom, alltså, har du tur så kan, så kan vi ju kapa fingret, dra av ringen och sätta tillbaka fingret. Och sen hoppas för allt i världen Och sen försöker bränna fast igen. Och hoppas på det bästa. Det ju, äh, så här faktiskt. Om, man kan, om ni rullar första hjälpen och sitter tillbaka i fingret så kan vi se hur det går med det. Och kan läka den, men Eller du tar ja. fram sin hammare. Ska du slå ta, ta. sönder ringen. Någonting måste vi göra. Alltså jag tror att vi kommer att göra mer ont på honom än vad det kommer att hjälpa honom. Men... Mm. Om vi ska... Kan Ja. Skär av dig fingret och tillbaka det. Ja. Okej. Okay. Okej, okay, så det... Okej, okay, gör så här. Eller, okay. Är det... Jag tar och skriver... Är någon här bra på medicin? Brutus väl? Jag är väl bäst eller? Nej eller typ. vad är bäst? Utan så står man titta med stora ögon. Bara, Vem är så bäst på medicin här då? Vad vad går det på? Det skulle vara perception kan jag tänker mig. Perception. Ja, då är Miri bäst på det. Med sina 17. <laughs> alltså Miri är bäst på allt. Slappen, <laughs> men du antar hulade som en halvgud där. Ja alltså. jag hulade som en halvgud. är ett problem. Ja men då då kör vi på det. Har vi grejer här eller ska vi göra vi? Vadå? behöver vi grejer. Om ja, vi kan... får bestämma så gör vi det här och då bryr de sig om de ha... att fastnade, inte. De fingrarna fastnar inte. Men hade ju sentråd. Det <laughs> hade ju sentråd. Okej, okay, kör på. Okay. Ja. Jag tar några tigstyck och bitar det det är ingen sen. nål där mot komma på. Och det behöver man kanske skaffa. Tillbaks till farmen. Nej. Vad alltså, spik Nej. Alltså, mitt finger kommer vara normalt stort. Vi kan inte ta spikar som man använder som klätter utrustning. Men du kan ersätta fingret med en spik istället. Det var jättekul. Cool Vi Alla foto. ni bara tar och kör upp den någonstans. <laughs> <laughs> Då har du visat att du på dig en, en ring. Så nu får du skära ner. har <laughs> ni äventyrslösningar? Ni är lite, lite själva att skära ner faktiskt där, för Men tillbaka till farmen. Vad då? kapa i finger, sen gå tillbaka till farmen. Nej <skratt> Nej, Nej. du tror att jag är Ska vi gå tillbaka till farmen med dig som jätte Och sen på fingret <skratt> ja. För jag står vanlig om att biborna kommer att vara så jätteglada Men jätte. gå tillbaka och hämta grejer för att göra det så tar vi dig i skogen Det tar oss en halv dag att gå tillbaka Jag kan vi gå till utkanten av skogen Ja, fine, vi går till, vi går till utkanten av skogen Ja, okay. då gör vi det Okej, okay. då kommer jag tillbaka till utkanten av skogen här Så du väntar antar du eller? Ja Uh, och uh, då kan ju resten i så fall, uh... Allt finns där kvar vid dig så att ingenting händer. Och så resten går alltså in, in tillbaka till stadsbonde och hämtar lite utrustning ja. för att uh, ta, ha ta ni med den döda zonen. Ska, vi ta med honom. ska ni förklara <laughs> för honom? Ja det ska vi Ska ni förklara det för honom ja, Miri, Miri bär väl med honom tillbaka för. Och sen, Hur förklarar ni då att han var En jätte för han hade förtrollad ring Men du vet vi har ju inte ringen längre för var annan Snubbe ja. Eller vad ska ni göra eller ska ni se vi hittar honom här men han, han råkar spjutskada i bröstkorgen <laughs> efter att basen viskar åt upp han man bara. Nej men, eh, jag <laughs> men vet det, bara det kan vara svårt att kanske ljuga så. Nej nej det är inte svårt att ljuga. Okay. <laughs> men nu går tillbaka till Storbonden då förstår jag. Ja, vi går tillbaka till Storbonden. Så ni tar bärmedel också han står han tar ja. Vi ja. mm. kommer till stor. Jag, jag vill bara kolla hur, hur mycket pluser jag får i styrka för det finns det finns en chans att jag fortfarande inte är lika stark som en normal människa. Hur <laughs> mycket minns har du styrka egentligen? Ja, två två? Ja, två är styrka på Nej, har, fem jag har Fem, har fem i styrka Minus två, oj. oj Det är verkligen inte, inte mycket alltså. Nej. Nej, Jag ska säga, du ska få satsen så jag kan säga ut på blir starkt bilden, Men jag tänker att jag tar det sen, ja, vi kan det sen just nu är det inte jätteviktigt att ha det först Det kommer bli aktuell ja. Först tänkte jag att om jag tar det till Så alltså ni är ändå på väg och ska försöka få av det ringen Det känns dumt att betta det men så det kommer i alla fall tillbaka till Storgården mm. och utanför så kan ni se några drängar som går in och håller på i rö röjer eller går in till de andra byggnaderna kommer ut på fälten och håller på med betesdjuren utanför, nämligen, när de passerar förbi. Ni kan se folk arbeta på Sädfälten och det verkar vara ganska fridfull vilken dag som helst i veckan om man säger så med för dem. Ni kommer in dit i alla fall, kom in på gården och så fort ni... Börjar folk märka och så ser de att ni har med er någon Och då plötsligt börjar folk stanna upp Och titta för de börjar känna igen Vem det är han bär Ni har med liksom sonbondens son, Storbondens son då i alla fall Och som råkar också vara död ja. eh, Ni kommer ut på gården ja. Vad gör ni för något? Han, ni ser inte Storbonden här på gården Får se vi. finns här kvar så det är Miri kvar Får se, Miri bär antagligen Honom lite här. Jag vet inte om jag har axlar men jag antar det ja Så man... jag, jag bär honom så här, du axlarna, och sen går jag fram till dörren och knackar med mina andra två händer. Ja, okej. Okay, ja. det, det tar en stund, så öppna här kläder. Ditt småt som på varför någon knackar och inte kommer in. Vad? Uh, ja, men kom in, kom in. Men vem är du på ryggen, säger han, och så går han in liksom. Ja. Det här är. Vet du vem det är? Så du lägger fram honom. Ja, och ba, ah, vet du vem det här är? Han bara. Det är ju min son. Ja. Men vad har hänt med honom? Han, är en, han, är ju, han har ju... Han fått ett, ett svärd i bröstet, eller? Han var, upp, äh, han var uppspetsad ute i, sko, ute i skogen. Ute i skogen? Han är uppspetsad? Ja. På ett träd, eller? Han var uppspetsad i en grotta. Uppspetsad i ja, en grotta? Ja, jätte det, det var tydligen en basilisk, det var en jätte. Var det en jätte? Hade han... Jag trodde jättar åt människor. Ja. Han skulle väl äta honom? Kanske. Vi vet inte. Jätten Oj. är död nu. Oj. Men det var, jätte, det var alltså en jätte och inte en basilisk. Ja. Jag är tacksam för att ni kom eh. hit med honom. Tack. Ja. Det är skönt att veta. Säkert. Men ni tog med hand om jätten? Eh, ja. jätten död? Jätten är död. Ah, tack och lov. Tack till Men vi har en skadad medlem ute i skogen. Vi skulle behöva lite nål och tråd för att kunna läka problemet. Låt mig, jag tror jag har någonting här framme. Någon pikar där förbi förut och lade något här. Så ta fram lite nål och tråd som man ger till er. var varsågod, såklart. Det minst jag kan ge. Jag beklagar, sorry. Han, han säger ingenting, att han sätter nej, istället då. Ja, jag vänder mig om att gå ut fort som fan. Ja. <hör> Tofa bara, men betalningen då? Det får ni ta. Ja... <hör> du blev det med där mynten, du sa. Ja, just det. Uh, vänta en stund, och så går han bortlig en bit. Och så han rota bland längst bort i vetter långhuset och så tar han fram då sen en liten en liten kista. En liten ask nästan mer än vad den kista en trä. kommer fram till er och räcker av den till dig. Varsågod. Det här är det ni ska ha betalt sen. Och just den här lite extra så att sen och så tar han fram då liten, en liten pung eller en, en påse med väldigt där mynt i så här fall då. Men här sa du, det här 30 extra mynt för att ni hittar min son också. Slänger han till. Tack, tack, Och jag måste säga att ert te var supert. <laughs> han säger inte så mycket utan sätter sig bara vid sin son i fall och tittar. Han är död. Men han nickar. Absolut, tack. Tack. Vårt bröd sög. <laughs> Nej. <laughs> oh, tack, jag tackar, tackar går diskret ut <laughs> oh. Så Alfins och äh, Berthe sitter vid skogskanten ungefär. Och det ser ni, det här är någonting ni inte märkte förut men det, det, är, det finns en gång här typ, som verkar gått ganska mycket. En ganska smal gång så är det vidare in skogen. Och längs med den så ligger vi i här där små vita polerade stenar som ligger dottar längs med utsidan av kanten på den här gången. Uh, och så tycker ni kunna höra inte sång, inte riktigt musik och inte riktigt vind, men en blandning av alla tre tillsammans. Det låter som någon form av melodi av att vinden blåser. Eller kanske är det någon som sjunger, men inte riktigt. Men ni hör en melodi som kommer längs med, verkar vara längs med stigen. Som verkar komma djup, djupare in i skogen. Something's fishy. Jag tänker inte gå dit. Jäm dig. Jäm dig. Han är nu, Han var inte rädd för någonting typ. Det ligger ju loss från stenar eller någonting. Men ni kan ju vänta... Ni kan ju vara konkret där. Ni kan ju vänta precis. Men ni ihop, du upp det loss från stenar eller någonting. Är det något ni vill? Ni kan ju vänta tills ni får hjälp med bättre än med fingret inne utforskar utforska ja. i skogen. Ja. Jag. Det var inte jag som satte på mig ringen till att börja med. <laughs> så jag har bara här sen till slut så en efter att ni fått den nål och tråd mm. och, och att den kommer tillbaka till skogskanten där och så står ju såklart jätten och äh, och ja, stannar med utkanten och väntar på det fortfarande där. Vad mm. gör det för något? Då ska ni fixa inte ja. det. Så Får se du var får kvar Ja. ja. Nej det var Bertil. Nu är Bertil den som är kvar, förlåt. Med. Så Bertil, eh, jag vill att du lägger, lägger fram ditt finger för att du åker av typ nu. Oha. Så du lägger fram på en sten eller på stubben och sånt liksom? Mm -hmm. mm. tar jag en gren och sätter mellan tänderna. Aj. Mm. Äh, den som hugger då, är det, är det roboten som har pang? Brutus? Brutus? Men du, nej, nej, det vill jag inte göra. Jag tar en tunn gren för jag kom på att om jag krymper, och ha en decimeter tjock gren med antennen Då kommer jag att knäcka käken på någon gång <laughs> <laughs> Så Rulla inte dåligt Så du blir tvungen att hugga två gånger För det blir inte lättare <laughs> Okej okay. Nej men du, jag tänker mig här Det här är så pass litet och så pass nära Men alltså, jag, jag vill jag att, jag rulla en hjälplös, att du rullar ändå för så... Ja precis, om du sätter i hjälplöst så lyckas du ja, du, på du, får, du, får, du, få... du får en dubbel skada där nu Eller Kan vi inte bara säga att du får en clean cut istället ja. Nej men du får en clean ja. cut, absolut rakt då Det är, det är faktiskt jättesnyggt Du kapar för av, perfekt, bara smack. Och det är verkligen till och med extremt fint med Flyger av där Och nu borde du kunna få av ringen Yeah, yeah. Tar Där måste jag säga först tar du därför av att du tar av, av att hon hugger på dig, så tar du en skada först Ja. För yeah. uh, är det någon av er som drar den? Eller måste jag göra det? Med att jag är, har jagt ont. Alltså, jag drar den för jag antar att heter det, ringen sitter på det avkapade fingret. Ja, du kapade så att du får kapa Ja, ja, Jo, det jag har rätt, det låter mig bättre faktiskt, förlåt mig. Då förvandlas mm. du på en gång tillbaka till människan. Mm. Och, och ring, fingret också. Gå tillbaka till människan, nämligen. Med ringen som då sitter, i, sitter fast precis där, nämligen på. Jag mm, yep. Man kan man lätt ta av det. Ja. Sen... Uh, Miri? Mire. Ja. Jag tar fingret och trycker fast det mot direkt. Och mm. ja, så försöker jag oh, väl sy. Försöka sy på något sätt tillbaka det. Mm. Rulla bra nu. Rulla säga. 12. Ja. Det är du. Jag tycker du kan rulla bättre här. Rulla en d4. Ska vi se hur mycket skada jag tar? 1. Så det är lugnt. Du toppar ett det skada av att äh, Mire börjar försöka sy där. men du är i så chock som när, när Mire väl trycker ditt fingret så gör det ju ont när hon trycker ditt fingret. Det är ju inte så skönt, så du beviglar där och försöker vrida på dig och du försöker träffa med nålen men råkar sticka han istället i fingret där han har ont och det innebär att du skriker till ännu hårdare. Så mycket hoppar du kvar nu? För det Fyra. På, ja, det är inte så farligt, du Så du så är ganska bra. Mm. Ja. Kör igen, det Den blir också, bra. Så, ja, jag behöver inte rulla en lyckad perspektion för att faktiskt kunna lyckas äh, klara en av det här. Som du rullar en D4? Två. Två skador tar jag där istället. Det går inte bra. Jag kommer Hur att simma. Sitt still! Ja, kör på. Jag hjälper till att hålla fast honom. Okej, okay. då får äh, låter du låtter du bruta så ja, fast ja. Dig. för då kan du greppa honom i så fall då. Och det lyckas det automatiskt på att han släpper hålla honom fast något till dig. Så du du greppat äh, just det, hålla fast handen kanske absolut. Ja, men då får du äh, plus ett på tärning av för det. Anton för helvete. <laughs> Tolv. Sena fyran. Tre. 3. Ja, ja simmar. Minus två där Minus ett min sätt, okej, okay, det är inte så farligt. Så, men du är det lite lättare att se fast fingret ja. i alla fall. Men nu behöver vi rulla, rulla första hjälpen för att stabilisera honom också, men ja. för annars kommer han för blökt. Men Alfins Alfin, Alfin, Alfin med sin noll perception får göra det. Mm -hmm. För Mira fullt upp men och försöker rädda det finger. <laughs> 15 på stabilisering! Det är <laughs> du, du vill stabilisera jättesnyggigt. Ja, du behöver stabilisera Mm. Okej, okay, nu ska vi se om vi lyckas se fast... Ja, det, men då, då lyckas jag få fast fingret och lyckas stabilisera honom så du hamnar på... Yes! Nu ska vi se, du hamnar på noll i alla fall förrän med det funkar. Och sen får du återhämta det men då kommer det ta en vecka för att återhämta så du kommer upp till ett. Stridspoäng vill bara säga. Jävlar, okej. Okay. Ja, men om, du, om du är väl handlar på noll eller mindre så har du, tåget, har du blivit seriöst skadad och innebär då, normalt tar bara nattsön, får du aldrig tillbaka alla dina men du behöver du en veckas vila för att du får tillbaka ett och sen får du tillbaka efter natt så kommer du, vara, ja, kommer du få tillbaka fullt. Liksom. Okej. Okay. Så du tar åtta nätter du kommer behöva höva på ungefär. Så tyvärr, det, det var kanske inte jätte, jätteroligt. Så. <laughs> Jag tyckte så, det var ganska roligt. <laughs> Eller hur? Framförallt från ingen skada, lot låter jättebra Så, i alla fall Och nu är det faktiskt lite lugnt och tyst nu Du är fortfarande men du stabiliserad Du börjar sakta, sakta komma tillbaka och du känner det här Bultande till fingret pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Nu vill jag rulla en D under bara. För att se hur infekterad, infekterad det Okay, ja. Mm. ja. Men eh, vi får väl bära tillbaka dig till Bin i så fall. Ni sitter här då i gläntan och har precis Pacific Song. Och när det blir ganska lagen tyst, så kan ni höra den här melodin som Alfins hade förut nämligen. Mm. Uh, då hör ni en melodi, melodiös vind nästa, som blåser. Låt som att från en melodi längre in ifrån, från skogen. Och det verkar vara en stig som leder djupare in som då periodvis är, är liksom punkterad med vita polerade stenar. Så det känns som att du försöker leda in i skogen en som skogen försöker locka in i alla fall då. För då kommer någon mm. djup musik längre ifrån in i skogen. Mm. Nej så... jag, jag vill verkligen gå in det just nu för vi, jag, förlorat, jag har nästan förlorat två stycken medlemmar Däremot måste jag säga Det är två medlemmar som har gjort dumma prylar Det är en hettpanna femman Glöm var inte helt dum i huvudet nej, nej. Glöm var. Han Glöm tog bara var en för... han, var otur. Otur. han hade otur Men se det så här Andon. Vad hade Bertil gjort? Han hade dött också Bara nästa. Kör på nu ja. Ska vi bära in dig? Jag vill bära in honom i gläntan. Jag, jag, jag. Okay, okay. Miri bär Bertil när vi går, när vi går in i gläntan. Ja, jo. För vi kan inte sitta okay, här och vänta sure. på, att han, på att han blir helad. Vi får bära honom i en vecka. <laughs> Ni kommer vidare in på den längst här Stigen och musiken börjar sakta avta efter en gott en stund. Och sen kommer fram till en liten glänta där Stigen fortsätter förbi gläntan, men ungefär ganska mitt i gläntan där. Det är fortfarande så att gräs, äh, vetter, lövtak växer under över gräntan ganska mycket. Så många grenar har växt över. Så bildas hon, som en form av naturik, naturlig kammare där stammarna och träd utgör äh, väggarna. Och så har vi grenar som växer upp och bildas som ett tak som då tvingar upp sig. Och den släpper igenom bara stundvis äh, strålar, men solljus kommer utifrån och slår ner här. Och ganska lagom bit in så sitter en gammal stol och snittar fast där mitt i. Uh, som nästan har uh, växt lite uh, måste vid benen. Det är massa gräs i sidan. Och sen solstolarna som står och slår ner på den och belyser den liksom fint. Så att den, den lyser nästan upp som det vore helig när solgrysen slår ner där. Uh, och den verkar vara ganska gammal, gedigen, ekstol som verkar vara skulpterad rygg och allt sånt. Och man kan se på ryggen hur det verkar vara någon form av, tänkte flätning, den, ja, den uh, um, snitt vad säger jag, tält, så du ska påminna om det flätning på sidan av ryggen då, som går längs med som mm. om. Lite keltiskt i känslan där. Snidad. Snidad med vad det är. letar efter, ja. snidad. Ja, väldigt väl snidd och fin stol. Mm. Och bredvid den så ligger det en påse, eller tänk dig som en, en, en ihopvikt ficka nästan, en, en stachel, ja. en liten väska. men något i alla fall. Okej. Okay. Mm. Mm. Alfin, gå och titta på det där. Mm. Så Alfin springer fram och tittar, det blir väskan. Mm. Uh, den har lite kakor i sig. Mm. Va? Den har lite kakor i sig. Kakor? Mm. Damn. Och Det verkar vara någonting i dem, typ, uh, någon den typ. Är den färska Ja, den luktar jättegoda. Mm. Mm. mm. Jag vill inte rulla ett Fem. Nej. Du känner dig väldigt starkt benägen till att ta en kaka och sätta dig i stolen och äta en kaka. Då gör jag det. Du sätter att en kaka. Rulla en D6 -a. Ett. Ett. Det var faktiskt jättebra gjort. Du förlorar ett plus två så tre trevillig styrka. Va? Åh. Okej. Mm. <coughs> då Not stolen cool. suger ut en del av din närvaro, om man ska säga så att din vildestyrka suger ut och gör det permanent mer svagsinnad ouch märker jag alldeles <skratt> av dig alltså, han känner han känner av det, det är en effekt som påverkar honom han känner av det han slänger ur stolen mm. kaka smak däremot väldigt gott det ska vi säga han äter du resten av kakan. Kakan var väldigt god jag vill bara säga att kakan var väldigt Just, god. Tobba ser kakor, hon går in i <laughs> Nej, Adolfine, låt inte dig ta fler. låt den dig ta kakor. Men... Nej. Men... Stol. kakor! Vi ska inte äta de här kakorna. Men du åt ju precis en... Jag vill också! Stolen är farlig. är det med stolen. Det är ju kakorna jag vill ha. Den gör saker. Nej. Ät inte, ät inte kakorna. Jo. Nej. Jo. Jag slänger ner på, på marken och börjar hoppa på den. <laughs> jag <blockade> Nej. Den. <laughs> jag försöker knappa bort honom. Du kan, eh, om du vill så kan du försöka blocka upp kakan. Du jag tänker sno åt dig en kaka i alla fall. Det är väl inte så jättesvårt mm. om du gör det. Om du verkligen vill det liksom. Mm. Ja, det är en kaka då? Nej, men du behöver inte rulla för det. Du får snåt en kaka, försöker du aktivt från att Jag hatten? försöker hindra henne från att ta den. Jag okay, försöker få stampa den, okay, hon förstår då, då vill jag att ni rullar varsin... Du får rulla ett varsin slag för att kunna undvika liksom... sablar Okej, okay, du hinner ta åt den kaka. Nu står ni ganska nära stolen fortfarande, typ fem meter från stolen. Alltså, du kastar ur stolen, men fortfarande inte, har inte röra dig. Vill du, vad gör du för något? Jag stoppar kakan Jag i munnen. Så Tova äter kakan. Om mm. nom nom nom. Den smakar väldigt gott faktiskt. Nom mm, nom nom. Mm, den smakar faktiskt väldigt gott. Det ligger mer kakor vid stolen. Du vet den här väskan som han hoppar på den, Men det ligger där vid stolen fortfarande. Eller igen, ligger den vid stolen. Vi äter stolstenen. Vill du ha mer kakor? Ja, hon äter med. Eller nej, hon, hon vill plocka med sig i väskan. Okej, okay, men hon går fram till stolen alltså. För det är där väskan ligger du nämligen. Ja. Mm? Jag har väldigt roligt att ville ett slag. Tio. Nej. Mm. Du, får en väldigt, du känner en väldigt benägen till att sätta dig i stolen och njuta av några kakor. Så jag gör jag det. Du lade en sex här just Du förlorar åtta i ville vad fan var det jag sa. Fli att du känner sig tova. Någonting på genom set på stolen och så blir inte grann. Så, minus två. Vå minus två. Jag har fira är bis. Nu ska jag inte är lite mer kakor i stolen. Ja, allra. Gör du det? Alfin tacklar dig ur stolen. Nej men om du sitter fortsätta tillbaka, du kan äta upp alla kakpaketet. Ja. fortsätta äta, kakor, ja. Oh, no, no, no, no. Och du får fram du äter upp kakorna inga problem. den. Alltså du ska tackla ut den ur stolen. Tackla ut. Hur ska du tackla ut den ur stolen? Jag kastar mig på stolen. Okej. Okay, okay. Jo jo. jo. Mm. Nej men det det är det gör du. Det kan du kasta. Rulland. Okej, okay, då ska jag säga. då ska jag rulla det 6 bara. Du tar fem skada. Stolen flyttar inte på sig. All All flyger så. Så flyger utan att förstå att stolen, eller utan att veta att stolen viker, inte, inte skulle vika undan. Utan som du hoppar rakt in i en väg, bara bang. Där flyttar inte på sig. Du slår dig på stolen och gör så illa att du inför i skallen till och med. Nu slår mot den. Och Tova ligger liksom. Kriper, jag kan tänka mig kryper bara hop i stolen för att undvika att han, Alphys, bara flyger över själva ryggen till den här. <här>, de här. Och du är till fortsätter kakan liksom? Kakan har tagit slut nu där. <här> Men Alphys ligger bakom stolen <här> <All här> det okay. My <här> Jag pröter skralla till Alphys. Alphys är död. Ok. Mycket tulligt. Jag tog fem och jag ligger på minus två. <här> Oj, yes. Ni behöver hjälp till att stabilisera honom. Men ganska säker på att han är död. Men kom! Jag tittar inte på mig. Jag. Du är inte medvetslös. Miri står där och undrar vad fan det som för sig går. Okej, okay, okej. Okay. Så jag hade en karaktär som ramlade till sin död. Jag hade en som svimmade efter att vi försökte sätta fast fingret efter att jag var dum i huvudet som på som jag inte skulle ha. Men jag har i alla fall inte förlorat en karaktär på att tackla en stol. Så det är inte jag som är den stora förloraren här, Ica? Nej, för du fick iallafall vara en Och det känns ganska bra Du fick iallafall vara en jättestund, Icaan Du kan inte på ringen igen ju Ja! Nej Myri, kom! Jag ska göra så att jag bara har den på toppen mm. Så att jag alltid kan dra den Nej Jag tänker inte gå nära den här stolen Brutus bär. försöker hjälpa Alfins. Brutus kan ju bära, eller dra Alfins till om ni alls ska ja. samarbeta. Brutus kan inte äta, äta kakor istället. Brutus kan inte äta kakor det borde ju vara lugnt för honom. Ja, precis att han är ju lättare att motstå saker som påverkar sinnen. men. Alltså, 15, så som ni vill just Det är ja. att han är robot, tänker jag med. då. Ingen, det verkar som att alla gör dumma saker idag, så jag vill inte att någon gör något mer dumt. Gå inte nära stolen. Nej, men vi måste se att ball finns. Ser du hans skalle? Jag tror inte att det spelar någon roll vad vi gör. Vi har räddat en person idag. Wow! Snick är inte det Nej, vi räddar en. Vi kanske dödar den andra snubben och vi kanske... Vi låter dem inte rädda. Jag har räddar en. Jag har, har en som tog av ett som dog, av, en, av, en, av en Vi har en som dog av idioti av Alfis. Alfis tänker jag på. Alfis är inte döden, gå Nu rädda honom idiot. Hon är faktiskt inte död nu Fine, jag går fram. Vi vi får gå fram till Alfis, men vi håller oss borta från stolen. Om Brutus går och hämtar Alfis. Ja. Jag får först det ja, Visst Ja, Brutus är... går och hämtar. Ja. Får inte hämta. Absolut. <laughs> ja, vad gör Tove så länge då? Han sitter där på soffan Okej, okay, jag hoppar av stolen. Men Tova, ja okej, okay, ja, men du är kakorna sluta men... på väl bara Nej, Det var mig sitt här. Hoppa av stolen. Var... Okej. Okay. Försöker hoppa av stolen. Mm, inga problem, du kommer av stolen. Okay. När nu tittar bak bakåt så ser du det verkar väskan ligger på fan kvar där, men... och det har öppnats så det ligger mer kaker i. Oj. Men nya kakor! – Toma, ät inte kakorna. – Hon går för att äta Nej. kakor. – Nej! – Vi behöver inte äta kakor nu. Du känner fan inte tvinga till det. Men, men jag vill bara säga att det kommer fan mer kakor där. Men... – Hon går och hämtar med sig ett par Eller, hon plockar på sig. – hon, hon går därifrån. – Hon går därifrån. Okej, men det gör du. Det händer ingenting mer än så. Sen kommer du tillbaka till du vänder tillbaka, så redan är fylld med kakor igen. Jag får inte plats med mer kakor. <laughs> Why can't I hold all these cookies? <laughs> fall, men det verkar vara så vi fyller på hela tiden med, ka med kakor. Nej. kakor um, kanske en del av den ens om man säger så. Ja. Yeah. Men du har i alla fall mm. framför dig Miri då, mm. efter att Tova var fram den. Så du behöver rulla ett för att kunna stabilisera honom. Misslyckas inte, för nu är jag osäker på vad som händer om man misslyckas som slag. Fem, så jag misslyckas ganska brutalt också Okej, jag vill bara kolla här Men det annars säger Miri var inte särskilt hype Var inte särskilt sugen på att rädda honom idag heller Men för att det Symboliskt alltså, försök på, För att det ska se ut som att du försöker Fast du försöker nej, men, till med, inte Tillbörja med, Alphys har all, med Alfis har, har brytt mer om geten än resten av partiet Det är faktum med det. Det är det Och Alfis försökte göra något dåligt, Vilket är okej okay. Men han misslyckades brutalt vi har ju garanterat den sämsta eh, eventyrgruppen på den här kontinenten. Men, men Tova är den bästa vampyri. Tova är den bästa vampyriegen. Det är jämnackom saken Vi inte ens undrar på att det finns vill... kampyr i det här spelet Jag är ganska säker på att, jag säker på att, to att Tova just nu skulle Om lyckas Förlåt mig, jag hade läst lite tokigt där Jag har valt att det rulla för åtgärder Men om man spenderar en hel runda på såren Så kan man återämta dem så de hamnar på noll av. Så det går ju att göra, allt finns inte borta Så att de hamnar på noll? Alltså ja, precis, de hamnar på noll okay. om de väl kommer på minusen för då är han stabiliserad i alla fall. De, yes. Så de själv eller liksom. Precis, och det tar om att en veckas vila plus en natt till för att kunna få tillbaka all som han hade tidigare nu ja. då yeah. Så i alla fall. Men ni får fall tillbaka då nu. Du, är du mycket få tillbaka Alfred som hamnar på noll och han, han, blir, han vaknar till livet, han blir till att vakna med, få mer fåt medvetandet. Få med, med ja. Lite för smått lite kan jag tänka i alla fall. Men han ja. är på noll han, han, är något, han, har nej, fått han är inte medveten, men jo, han inte han, han, har fått han har fått tillbaka medvetenhet. Okay. För du är ungefär mm. 0-1 på en hel veckas tid. Men du kommer tillbaka förr eller senare. Men det beror på lyckan. Det kan ta en stund lite olika. Men nu är båda två vaknat till liv nu då Båda även till eh, okay. så väl som Alfins. Um, så nu är med vid med, med, med, med, medveten åtminstone i alla fall. Det är bara att de är väldigt svaga och behöver liksom få för någon form så vi går, vi går inte vidare här vi går vi går tillbaka till byn och vilar upp oss. Yes. Eh, ni tycker jag kunde höra en sång. Nej, eh, en sång. Det ingen... tänkte inte inte en ung kvinnlig i verkar vara som verkar komma djupa in i skogen längs med den här stigen Nej. som sjunger. Eller det låt som någon som sjunger någonting och, och så här, om, om att hoppa. Läggs med stigen Nej. och så fortsätter den vidare in i skogen. Alltså. <går> Nej, det är bara vinden. det är bara vinden, Så vi vänder om och går ut härifrån. Sen tycker ni kunna höra hur det låter som mynt som, som slår mot varandra. Jag verkar komma längre fram. Nej. Som någon som tappar mynt på marken längre in i skogen, Längs med egglänta. längs med stigen. Ni vänder som om och går rakt ut. Har Eller någon som går gå och hämta mynten och se om man kan hitta dem. Eller hur alla följa man i Jag är för svag. Du har ju bara noll så det är bara gå in och kolla in bra. det är vända sig ditåt. Men Brutus ser ju hur vårt tviket håll. Du lästade partiet där så han grepp tag ha i Toba. Först och främst vi går till Toba. Du hade fått betalningen för uppdraget antar jag. Ja. Kan jag få hålla dem? Vad ska du inte med dem Nej, jag vill hålla dem säker. Jag är säker? Nej, det är du inte. Du gick och satte dig i stolen när jag sa att du inte skulle göra det stol. Så. Så nu är du säker. Jag går tillbaka till byn. Nej, då börjar när fallet promenera. Nu är det lite lite långsammare än vanligt för du känner ni just Alfins och eh, även är lite svaga. Då. Men ni kommer sen tillbaka till stor till, till, byn, till storobondens så all helt enkelt och där står ni. Det kommer från fallet dit. Uh, vad gör ni för något? Ni kan se en vagn står där också men så Ja, det, det är väl antagligen att det, är väl, det är inte finns någon inre i Nej, det är bombongård bombongår. Jag vet inte om ni, det är så bra att stanna kvar och sig välkomna så länge här om vi säger så. Eller stanna ut välkommande. Å andra betalar vi lite grann för lite, lite, ett rum i en vecka. Eller om de som kan jobbar. Ja. Vi skulle kunna ta oss till, till någon taverna Ja lätten. faktiskt, man kan vi få varsin bädd för dem att alltså, de kan återhämta sig ett och långhusen husen. Visst den kommer sticka ja. ko och brug i, men det är mm. kanske inte så farligt. Men det är helt okej. Okay. Och så kan ja. resten är jobba på fälten under tiden bara för att ja, ja. liksom. Visst, vi kan, vi kan göra det. Mm. Det låter jättebra. Ja, men då måste vi ja, prata om en storboende först. Jo, precis. Så ja precis, men det kan man komma runt med Klarg. Ni kommer i Långhuset och då verkar det som att hade de, han haft han och några av dräng, pigorna då och drängarna. Fast har sammanlade upp örtor. Det är klänmon som han gjort te på förut. som är så Ganska spetsiga blad med röda bär på sådana kvistar, klänmon till kvistar och lagt runt honom. Bildade som en kans av hans kontur och så har han slammat på sig andra typer av Äh, blad och örtor och blommor och täcka honom på en sån här flummerbädd. Han ligger nu på en bädd nämligen då, äh, som man ska kunna lyfta upp och bära ut. Nämligen en bädd gjorde av djurhudar och äh, pinnar men, så det blir som en medanbåra nästan. Och de har börjat lägga på mer och mer blommor på honom så de börjar täcka dem. Så jag hela handen är till och med täckt med blommor och växter och sådär. Och ni kan se även, har de tar lite så här strån från sädet där ute på fälten har lagt över, som en liten bukett som var mitten på den bröstkorgen där. Mm. Då verkar det vara en väldigt dyster stämning när ni kommer in dit. Och då håller några av drängarna, inklusive bonden, själva, förbereda på att lyfta upp dem, var ut dem ur dörren. Nämligen. Så ni kommer möta dem lite mitt i dörren, så ni får liksom akta er så att ni kan ja, släppa ut dem. Ja, akta oss, väldigt klart. Och andra fall bär ut och ni ser att de har börjat förbereda på att bära ut. De har börjat um, bära ut väldigt mycket trä och sånt förbereda att, att, att sätta dem på bränning den helt enkelt. I så fall de har förberett men för bonden har bestämt till en som var uh, väl bestämt på att det ska brännas trots att det är dyrt så ska han bränna så här gången. Nämligen. Så han har lagt väldigt mycket trä och sånt och ordnat upp en en stapel som han sen lägger bädden på dem. Och så TST tjejen liksom det här han, han nickar och det han ser dels alfins och Mm, och äh, Bertil. Bertil är skadade, ursäkta, verkar äh, vara skadad och han går fram och tittar och frågar vad, hur är det? vad har hänt? har det gjort dig illa? Så, ja, vi gjorde, oss, äh, vi gjorde oss vi gjorde vi var ute men äh, vi, tänkte, vi tänkte vänta med att prata om det tills efter ceremonin. Äh, Ber ska... Bertil äh... står där väldigt omtöcknad och tar stöd på någon annan i gruppen jag var en jätte... Han tittar lite förvirrad nämligen... Vad händer med ringen förresten? Vad någon som har den? Jag har ingen. Okej, jättebra. Han tittar lite förvirrad, eh, oförstående på dig och... Han måste tagit en väldigt hård smält till huvudet Ja Åh oh, ja, det skulle ha oss Nej, som, som, vi kan diskutera som för... det mer sen vi, det, vi kan diskutera det sen vi har Ja, just men nu... sätter, det kommer komma snart en dryck Som, kommer vara, som jag kommer att servera till alla som mm. sitter här nu, Men då under ceremonin Så om ni bara sätter på marken här så, kommer, så ska vi snart börja med. Han väntar till att skymningen går ner Så äh, väntar någon timme eller så och under tiden innan den är gjort det så kommer han ut om en kanna, stort, en stor kanna te helt enkelt, och häller på alla i varsina träskålar. Det är mer sådana här som är rätt sött och fruktigt, men som har en väldigt pepprig eftersmak. Mm. Alla får varsin kopp te och, och, och tänkt att man får dricka och värma sig under tiden. Och så började de hälla ut lampolja på, på den här brasan helt enkelt som de ska göra då. Sätter häller ut på honom överallt på trätaren. Men, och så tänder de eld på den här offerbålen. Mm. Och ceremonin fortsätter med att äh, fortsätter med längs med ganska lång bit in på kvällen då de eldas upp, nämligen då folk sitter där och talar lite lugnt och pratar med varandra, lite väldigt dystra och, äh, och det tar ganska bra stund innan, innan kroppen börjar, innan det börjar brinna ganska länge. men förr eller sen så brinner kroppen, nästa kroppen upp i alla fall då, eller den står i fall full, full elden, men vad vänder det som till er då, när ceremonin börjar på något sätt runda av vad ja, äh, ni sa att ni, ni ville prata om något sen. Jag Prata om något. Vad var det för något ni um, funderade på? Ja, det är så. Jag gav betalningen till. Ja. Äh, ja. Det är så att vi har, vi skulle det låter lite ohörligt, men vi skulle gärna vilja hyra gästrum då två stycken i vår grupp inte är Absolut. kapabla till att resa. lite med pengar i fickan, och, ja. låter jättebra. Jag eh. ser att ni är två skadade. Vi har, vi, har, vi har några djurbäddar, enkla bäddar ja. en i ett av långhusen, så att när de bara ställdes in där så får ni betala. Länge ja. behöver ni stanna här Ungefär en vecka och vi kan tänka oss att jobba lite i fälten också ifall det behövs. Absolut, det kan det. vi kan jobba, vi har alltid behov för mer drängar så det är inga ja. problem det kan få göra. Uh, ni som behöver vila, jag tänker mig de kan ju inte jobba så mycket då. Mm. Så att om vi säger så här en silver var för en vecka för varsin bädd. Så två silver för en vecka och så får ni jobba ute i fälten så ser vi mycket få in så får ni får vi se hur mycket ni tjänar in på ja, den veckan. För vår, för vår del är vi ju glada om vi, får en so om vi får en sovsäng. Ja såklart. så klart ja. alla får varsin bädd så man kan ja. nästan sova under tiden också så såklart. Ja. Men då kan ni få göra så att ni kan få jobba för sängen i så fall och ja. så får de här betala bara för sin säng. Ja, det så det är inbär två silver totalt, får ni betala för era bäddar, ja. för de som behöver vila där och vila hela veckan. Ni andra som vill jobba, ni behöver inte betala för en säng, men däremot så vill jag att ni rullar. Jag vill att ni rullar en, jag vill se hur pass bra det går, så jag vill att ni rullar faktiskt ett fysikslag här. Eller styrkeslag, beroende på vilken ni väljer. Ni kan välja antingen på rock. Sen är det fysikslag med för att ni ska stå här ut ute en hel dag, med en styrka för alla tyngdluften som kan tänkas behöva ibland. 19 plus 1 på, vad heter det, Miri. Ja okej, okay, ja. Och... 17 plus... du får bara rulla en gång däremot. Ja just det, all finns. Är... Mm, du får däremot rulla två gånger, så vad rullar, vad rullar Tova för något? Mm... Eller var det Brutes rullade? rulla Brutes rullade 17 plus 1 eller 2, vilket väljer du. på styrka. Mm. Ja, så 19. Ja. ja. Ja, jag slår 10... Uh, ja, ja. Tio. ja, om vi tar på styrka. Annars är det minus ett <laughs> okay, det går på fisk. Du bara här. Hon låtsas arbeta det, det för det är det bästa. Det är, ett sm det är ett små folk. Hon, <laughs> Jag tror att hon det faktum är att, hon jobb, att hon jobbar hårt är tillräckligt. <laughs> <laughs> ja, det är bra verk faktiskt. Det är bra försök där. Så vi ska alla knubla rulla sin D6 per karaktär Som jobbar. Precis som jobbar. Två sex. <laughs> Okej. Okay. Jaha, shit. Vem rullar tvåan, var det Tova? Nej, det är var Brutus. Han får tre silvermynt. Tova lyckas få tag på sex. och lyckas hitta sätt att jobba på tydligen smidigare. Så hittas? Ja, hon hittar. Eller vi frågar, hon hittar i någon situationstecken. Ja, <laughs> precis. Vad rullar du? Hur mycket sa du? Okej, okay, då hittar du två. Då får du jobba ihop två silvermynt ett Ja, tag. men då sa du det. För. Hur många mynt sa du? Äh, två. Äh, Tova fick ju vad du gjorde på tärningar, vad fick du på tärningar? Exakt ja. Just det, jag glömde, glömde fråga hur mycket var det i, totalt i prilsbotten? För, inklusive, ja just det, det är Bådesen. bra att fråga hur mycket han får Och nu räkna pengarna, så inklusive med påsen hon mm. fick då Så ligger 330 silvermyntar i <skratt> Då har du nästan inte ens värda att ta tillbaka i kroppen <skratt> <skratt> Så en så. 66 var? Ungefär och då ska jag säga, undantid som jag jobbar i veckan, det är ganska hårt jobb att jobbet på fälten. Och ni mm. sliter hela dagen ut och sen får man komma hem, komma hem till ett simpelt och från den köttgrytan och kanske en bit bröd, men alltid, nästan alltid en kopp te om inte annat i alla fall, då har han ja. klämt monterat. han säger också att han alltid är en hemlig ingrediens som hjälps att få sin extra passas. Eller sin extra eh, sting i sig nämligen då. Ja. Men då vill jag <skratt> fråga så här. Eh, annars är det här är ganska bra ställe att ställa för nu har, nu har ni klart det här uppdraget i alla fall då. Frågorna yeah. däremot om ni gör något, ni, ni har glömt något uh, om man tänker tillbaka på grottarna eller? Vi har en massa djurhudar egentligen. Mm. Och ja, jag men jag det, det, det kan skita i alltså grejen är att djurhudarna är nu nerstänkta med blod. Vissa av dem bara inte alla. Vissa av dem. Men jag tror det är tillräckligt. För att jag skulle inte skulle ha lust att gå tillbaka dit och hämta dem. I och okay. för sig, vad kan de vara värd då? Djurhud... Det svårt att säga. Det är inte först när vad jag som ni vet. Alltså, det är alltid extra pengar sant Ta med en in i skogen ja. och hämta dem. Vi får... om... om vi säger så här, det var ganska många. Ja, just, det var 20 ja, stycken och det blir ganska stort. Nej, stor, det var minimum. minimum. Det var det du kunde se på raka om du kunde gissa att det var höft ja. till. Därför, det, är min, det är minst 2,20 djurhudaregnar mm. får de vi säger så. Okej, okay. ja, ska vi gå tillbaka dit och hitta dem och hämta dem i så fall? Så oh. kanske. Tycker jag tycker Ja. Det kan jag göra på slutet av veckan kanske om ja. ni vill det. Vi gör det så fort vi är klara och så fort, de här, så fort vi har fullt party igen. Mm. Nu just ni, ni tog, tog i slutet av veckan då eller? Ja. Okej okay, ni kom in dit, änta, är, är det säkert vill ni inte göra det i början av veckan? Alltså innan ni börjar jobba Genet, alltså, det som kan hända är att du flyttar in vargar i den där, i den där hålan. Mm. mm. Och är det vargar där inne så... Mm. Det, mördar vi dem? Antagligen, men uh, genet nu har vi lovat att du där en vecka och vi kan inte ta i början. Nej, men ni kommer ifall i, uh, ni kommer in dit sen i slutet av veckan och jag vet inte vilka som följer med det, alla som går in dit. Ja. Mm. Ni kom in dit och så fort ni börjar kliva in trånga passagen så leder från ingången i grottan in vidare till kammaren så slås ni av en lukt, en outhärlig stank av ruttet bara, ruttet kött. Det stinker nog så fruktansvärt så ni får alla, ni måste rulla varsin fysikslag för att inte kasta upp magen helt enkelt. Och jag alltså? alltså. vill att det ska ligga. Och på mitt skrivbord och på den lampan ligger. Alltså. Eller inte annars? Han är ju min min. Jag precis han andas alltså, och, ha, har en annars Han har ingen näsa eller? Nej, nej då robot. kan det okej. Okay, då då blir inte påverkad här. Ampo. Förlåt mig. Ja, men eh, 19. Ah, det är lugnt var rullar förlåt. All Alfins All rulla 5. Okej, och Dimitri 8. Och vart Jag spyr. Okej. Okay. Så vill alla rulla var sin D4. Jag alla skad Alla, på alla, alla som rörelse. tog skada när jag sprider. Mm. Fast ni håller har jag inte fyra. Nej. Tre och fyra. Okej, okay. så att, eh, ni, när ni börjar då så börjar ni nästan kaskadspie Och ni spyr så hårt av den här fruktansvärda ruttet köttfanken Som har där och fermenterat i den här Det är liksom inte kallt, det är ganska varmt för det är alltid varmt i den grottan. Så du bara stuttar och bakat och bakat Från den här köttgrytan som stod på Vänta, brinner den fortfarande? Nej, den brinner inte Men du stuttar och bara möglar för den brinner inte längre Den har slocknat Och gläns kropp och länsdropp. <laughs> <den> lig <laughs> vänta, ligger den uppe? Jo, gör den. Ja, det. Jo, gjorde ingenting speciellt. <laughs> så det är såna stank. Och ja, så jag det stinker därför att det skada Har <laughs> du mycket wow. <laughs> <laughs> Han alltså, hamnade på minus ett. Han, Han rullade fyra damage. Okay. Men om någon spenderar bara, bara en runda och, och hjälper upp honom på fötterna igen så är det helt okej, okay. väldigt luxalt. Men grejen, det luktar så väldigt unkat hända så jag tror att alla bör flytts ut, och så alltså, får Brutus sig allt tungt jobb helt enkelt. Jo, sig finkammar kammare stället. Efter vad som... värdefulla saker. Mm. Ja. Uh, djurhudarna är det första du ser. Så många pokemon-radio-djurhudar. Vill du göra det? Jo. 3-20 djurhudar får du totalt ut. Om man räknar sängen och sådant. 3-20. Det är jättetungt däremot. Det är ganska rejält. Ja, jag du tror att jag går ut... Liksom. Du får, du senast, senast, senast jag kollade så har vi fortfarande kvar en ring. Jo. <laughs> jo, jo, det har ni. Men Så du bara vill ju offra ditt finger igen. <laughs> Du kan ta den där ringen och köra upp den någonstans. Antagligen. Det luktar lite illa om ditt finger, vill jag bara säga. Ja, jo, det är ju inte bra tecken. Nej, jag vill bara säga det. Det luktar sig lite smått illa ibland, du tycker det. Osäker om det är för att det läker eller så, men det luktar inte gott i alla fall. Nu uh -huh. mm. mm. är det riskant att du få en infektion, kanske. Ja. Jag känner mig jätterövig här, liksom. Ja, men, men äh, får se. Ja. Om vi är... Om jag är fyra personer som försöker dra Ni kan hämta häst och vagnen bara jag, och ett, två, tre, fem Det Jo men jag räknar tre. dig Gör något mer än du, försöker men du finka med resten Du borde inte, ja finns kan vi inte räkna för Nej, han har täckt. Och du har minus, minus styrka Jag kan fortfarande bära så Ja, jag vann inte så mycket är du, Vill, Brutus, vill jag, jag vill fråga, när du ändå ska finka med efter något mer full. Vad är det för något du väljer göra? Du går bara ett varv runt För då hittar du ingenting speciellt jag går, kollar längs väggarna och sen så rör jag lite runt på de fina stenarna och mm. ser om det finns äh, någonting under. Det verkar vara en samling av olika stenar och även under så verkar det inte fina sånt, tyvärr. I där däremot så ser du en, en grov ritning eller en grov teckning på en papper då. På grovt papper, nästan tygvärdstjänst av en, vad som verkar vara en, en väldigt grov skiss på en ung vacker, på en vacker ungmö helt enkelt. Han plockar ner med den. Vad ser du? Han plockar med sig den. Kort, kort, ja. Är någonsminst nästa du kollar? Um, jag kollar i rummet med hålet. Ja. Ja, uh, det. Uh -huh. jag, jag vill bara påpeka att om det är någonting under sängen så var det hittats för att hela sängen var ju djurhyrd. Det, det. Som, det ja, sängen var ju djurhyrd. Hon, hon tog med sig den. Mm. Eller han tog och tog med sig alltihopa. Nej, absolut. Det låg okay. ingenting under sängen. Mm. Inga på rutinhinger eller sånt. Liksom, för mm. Det var det, det bilden var. var. Ja, precis. Ja. precis. Men då får jag fråga, är det någon mer stans? Över det lilla rummet också det verkar vara, då har den musiken på golvet nämligen. Så om man hade kunnat få upp hela musiken kunnat ta i din återbörden till civilisationen för det är ganska fin konstverk ändå. Trots att den kanske lite sliten lite skadad. Jag Men, Försöka rucka lite på några om se om det liksom, är, ligger de löst eller... Nej, det, det, det är svårt. Mitt. Du måste hugga ut hela nästan hela stödeln av golvet för att, kunna, för att kunna få ut den här då, musiken, tyvärr. Så det är ganska tungt arbete bakom där. Jag tar och testar att slå till med min hammare. Ja, du slår till hammaren på musiken eller? bredvid. Bredvid. Ja, ja, du slår till och du bara pang på stenen. Det verkar inte rubbas eller så. Nej. Behöver, någon, behöver en behöver eller och sånt tänker jag jag kunna få ut det. Just det, jag dubbelkollar på vad Glenn lämnade efter sig. Du tog sköllarna eller? Nej, jag tog jag tog det jag tog. Mycket Provianten igen. tog vi facklarna har vi slängt ner i hålet. Mm. Ännu ja, då. Ja, ja, slängde ner alla facklor i hålet. Sagde du ner okay. alla facklor i hålet? Okej. har vi i jag väl Förlåt. Så den har också tagit Uh, vi har en enterhake, en 3-meterspål och ett par stora säckar. Och tre sköldar. Mm, två sköldar. Tova uh, tog den tidigare. Okej. Okay. Uh, mm. Enterhaken kan plocka med sig. Ja. Yeah. Säckarna det kan jag bra att ta ja. djurhudar i. Jep, Hur många var det? Två. två Två stora. stora. Ett par sköldar. Ja. <laughs> kan sälja dem. Och tre silvar är mynt. Yay. Nu när du Brutus kommer ut med djurhudarna så märker ni andra av att de stinker ruttet på djurhudarna. Av att de har stått in och gosat in sig i Det är bara gott, väder. ur. Så, så att inga av djurhudarna luktar sig gott om Och det är så det påminner om när ni gick in först i grottan. Och det är inte lätt. Vi kan tvätta av dem. Jo, kan vi kan tvätta av dem. Tvätta vi har tvätta av dem. Ja, det går alltid ja, Precis. Har. Mm. Uh, vad har Brutus med efter han var i kammaren där? och kolla på musiken om det ser möjligt att få tillbaka den. Han kollar på den här grytan. Ser det ut att mm. finnas någon värdefull metall? Den inte gjorde någon värdefull metall med mig, det är det inte. Nej. Och askan är ju släckt för länge sedan liksom. Och det är så här, det är bara grönt på toppen av den gryta man ser, men det växer med fint. Lite halvulligt täcke på den, på överst på grytan. Typ så avtydligt, dessutom var det vara nästan mossliknande ull. Ingenting i taket som man kan se? Nej tyvärr nej. Väl ut? det är ingenstans med din kolla jag kommer inte på. jo när du säger nej. så så visst ja precis det ha, förlåt, men vart mer finns det att kolla ålet kan jag inte i ålet <laughs> ja, <precis. året? laughs> ja. vi kan ju binda fast repen på repen och... det skulle man kunna göra vägen, typ, eller, så man nöjd, eller så är man nöjd med det som vi har och så, så går vi och hoppas på att ingen hittar det här håret igen. Det är katjolosses liksom. Precis. Ja men du kommer att ut sen där. Och då är det bara att ni får så åt. Det här är lite liksom tungt, ni får bära dem fram till så ni kan lägga upp dem på vagnen så att ni sen kan gå in och sälja dem. Det kan bli lite dumt att sälja dem att det är stort kanske. Men de åker bara par på en gång där bort så borde man kunna få till nästa område och sälja mm. av dem helt enkelt. Så inga problem. Jag funderar på, jag vill täcka för ingången innan vi åker. åker. Men typ, Jag vet inte, kvistar. Eller grenar och stenar, allting. allting, allting. Du, du kan ju hugga ner äh, grenar faktiskt och lägga upp dem om du vill det. Det är inga problem. så bara staplar dem. De bara stapla så att det är svårt att ta sig in. Eller, ja. så, att det, det blir, så att den inte är en jättetydlig ingång. Jag berättade ju förut om de här uh -huh. och Man skulle kunna försöka flytta på stenstången. De verkar de, de kunna väga lite halvt ton nästan. Så de är nog tunga. Så är det är svårt att få upp dem själva nu. Så det hade du behövt med i specialhjälp för det. Däremot, Nej. om man hugger ner lite trän eller till trän och degger upp och staplar upp så det är det dels att se och sen kanske gör lite böket att ta in dit. Det går ju faktiskt. Eller så låter det är för varför, det finns ingenting kvar där inne som har Nej, det känns ett sluttecken, det finns ingen direkt behov för det Men ja, då tar man tillbaka ur huden och tar till vagnen. Uh, och så har ni liksom avslutat, en, en, en, inte bara en hårt utan en hel veckas arbete helt enkelt. Ja. Uh, nu, ju, nu behöver ju. han du på minus med allt Ja, Alfreds hamnar på minus av stanken. Okej. Okay. Så han kommer behöva få lite mer hjälp. Så han får ligga i vagnen och rila ganska mycket, tror jag, för att kunna återhämta sig ordentligt. Så du kommer dra ut den till vaggan. kommer att, det kommer att Han får ligga och vila på vagnen. Han får hänga ut för vagnen. Ja. Uh, ja. Uh. Uh, din finger känns väldigt stelt. Du har svårt att öppna. Uh, jag det? ser om det är någon på gården som har. Någon medicinsk kunskap ja, Många har ju lite grann där på gården Så de kan ungefär hjälpa dig Men de tittar på dina fingrar och säger Det där ser inte bra ut mm. Det är det mesta du kan få på rakan, Men de bara ser inte bra ut Du behöver nog något, något örtband um, ört, uh, Tror jag du behöver runt det mm. Så någon där pigga där Det brukar min, det brukar min, uh, min farmor Och allt det jag Jag har gjort mig illa eller så Om Man tar ett örtband runt så brukar det Faktiskt göra på till och med det bästa Ja kan, kan du göra ett sånt? Jo faktiskt. Äh, yeah. så hon som fixa fixåningen då hon tar sån kenmon, äh, kenmon såklart då. hon tar hon tar vet det, bären och löven och krossar ihop dem nämligen och gör som en pasta av rätt olika örter som blandar ihop den men äh, krossar dem igen i en mortel så och sen tar hon och lägger med hjälp av ett förband så lägger hon, lägger ut som en fin pasta som hon virar runt ditt finger. Och sen om det här ska du ha på dig nu. Äh, åtminstone en dag sen får du byta det och komma ihåg att byta ut örterna. Ja, och så förklarar hon vilka örter du börjar byta ut mot för att kunna hjälpa till att hålla rent mm, kan jag, och du kan jag köpa öxor av henne ja, i tankar att vi ska resa det är någonting man plocka på sig liksom vägen, och det är så mm. hon brukar göra. men visst, man brukar nog få lite extra örter av henne ja yeah. uh, hon, hon vill ha fem koppar för det så får du örter så det räcker för tre dagars bandage det typ det hon har dumt det får hon Fem koppar för att förhoppningsvis inte förlora fingret låter ganska bra. Ja, tycker jag. Så ni kan alltid besöka magisk hjälp om du känner att han inte hjälper. Om yes. du vet, någon präst till exempel så brukar du fixa till det Eller hitta riktiga riktig häxa, riktig spågumma. Spå De brukar alltid kunna göra det mesta. Yes. Och där tycker jag att sluta dagens session. Så nu ska ni få lite expert sen också, lite äventyrspoäng. Och jag tror vi landar på betalningen får ni inte som äventyrspoäng. Men djurhudarna får ni äventyrspoäng för. När vi alla har sålt dem så har de bär totalt 350 silvermynt tillsammans, all 320. Mm. Det är även efterdraget av för att vissa var nedblodade och inte gick och förent ordentligt. Då. Så ja. Du de kan dela 300, ska jag säga, 320 delat på 3. Eller ja, 330 Precis. och 350? Nej, 330 gills inte. Det är inte en giltig 50-poäng, utan det, okay. alltså, det är poäng, utan 350, delat 350. Delat på 570. 70. Delat på 6. Nej, vi har äh, vi, vi bara 5. Fem. Fem. Mm. Vi... 70 eventyrspräng var i alla fall. Men ihåg, ni kan ju utveckla mer. det var lite, lite var lite, lite. Men ni kan i alla fall utveckla mer än och sälja en del av de här. Eller vad som Ni kan spendera en del av era de silvermynt på annat än men. Och, då får det vara, och om, ni, om ni väljer att blåsa upp för eller skänka till något tempel eller liknande så kan ni få mer eventyrspräng för det sen också. Men då, Men så det var i alla fall det, det jag hade planerat för er egentligen och för oss i kväll då, så mm. ska vi ta en liten lite paus kanske först och sen fundera på vad vi tyckte om spelet i sig och vad vi tycker om böckerna och så, eller vi ni börjar prata om det på en gång kanske? Vad ni tycker? Ja fast jag vill vi har mikrofoner då, om vi ska göra <hör> själva recensionen. Ja ah, okej, okay. absolut. Så. Nej men det är inget okay. skäl. Då kan ja. vi ta, men då kan vi ta rundam i alla fall. Ja, så hinner jag besöka den och sen snabbis. Ja. Och så kan vi sätta oss, kan hinna på den där fixordningen i tiden då? Ja. Kolla, hon sitter fortfarande här,